A felhők mögül bújik elő a nap Mind jobban vágyom, hogy újra lássalak Nálam a fejsze, de ölni tán nem fogok Kerítésbontok, szabadságot hozok Jó reggelt kívánok! A 2018. december 13-a csütörtök van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kényfej Jáncsik, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora. Nagyjából 25 percünk van, utána Lázár Jánost kapcsolom, vagy Budapestről, vagy Hódmezővásárhelyről, majd elmondja, hogy éppen hol van. Utána a Györgyevics Benezek, majd Wittermontel Zsolt következik, Ugyi Atil engedét kért, hogy más időpontban legyen, mint nekem 11-kor egy appointmentem van, nagyon sokáig utána nem tudok maradni, 9 a maximum, de könnyen lehetséges, hogyha ez a 25 perc nem hoz nagy forgalmat, akkor 9 óra után nem maradok, bár nagy valószínűséggel ugye nem ugyanazok hallgatnak 7 óra után, mint akik 9 óra után vannak itt. Vancóként vágtató gyönyörű. 061489099, valamint 0636771161 az elérhetőségem. Én annyit szeretnék elmondani a tegnapi nappal kapcsolatban, hogy valamikor úgy egy óra tájékán kaptam egy SMS rónai jegontól, akit többen értesítettek arról, hogy én hogyan nyomtam föl, és hogyan hoztam őt. Vagy hogyan állítottam be őt negatív színben, Én pedig, és azt mondtam nekem, amikor felhívtam, mert nem gondoltam SMS-ben válaszolni, hanem ezt feltétlenül élőszoban akartam vele megbeszélni, több okból. Egyrészt a közös múltunk miatt, másrészt a közös jelenünk miatt. Ő az első mondatával azt mondta, nem kicsit indignált hangon, hogy nem akar vitatkozni velem, én pedig azt mondtam, hogy Egon én nem akarok veled vitatkozni, csak a saját benyomásaimat tudom mondani. Ha tegnap nem mondtam azt, hogy a tévedés kockázatával, akkor utólag azt már nem nagyon tudom mondani, de nyilvánvaló, hogy én csak a saját benyomásaimra tudtam vagyatkozni, ezen kívül pedig nem bádoltalak meg téged semmivel se. Uh, azt követően, hogy láttam tegnap ugye éjszakában nyúlóan műsort vezetni, ma nem is gondolnám, hogy ma úgy fogalmazhatnék, ahogy tegnap se akartam. Egy dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani, és az ugyanaz, mint amit tegnap mondtam. Uh, Rona nem fogom elmesélni szó szerint, de a lényegét elmondom, ő kategórikusan cáfolta, hogy neki bármit tisztázni valója lenne Puzsén Roberttel, és az a feszültség, amit én közöttük véltem felfedezni, az egy szakmai feszültség volt, setét Jenő bejegyzésével kapcsolatos párbeszéd miatt, és semmi köze nem volt a múlthoz, én azt mondtam az egon hogy én ezt tökéletesen elfogadom, nekem más benyomásom volt ezzel kapcsolatban, az, hogy benne mi van, azzal kapcsolatban is vannak kétségeim, de nem vagyok a pszichiátere, és ugyanez vonatkozik a Puzsérra is. Természetesen nem vezethetek át senkit se a túloldalra, ha az nem akar átmenni. Hosszan elbeszélgettünk, és én gyakorlatilag arról beszéltem itt, ahol hangsúlyozni akartam, hogy nemcsak az iránta való lojalitásom, hanem a csatorna iránti lojalitásomnak is ebben a pillanatban jelen kell lenni. Ez nem más, mint az ATV és azt mondtam neki, hogy valójában ami itt most szól, egy olyan irritáció, amely irritációt én lehetséges, hogy annak az origóját máshova helyeztem, mint ahol az valójában volt, de a dolog lényege az az irritáció, amely ma a magyar társadalomban jelen van. Hogy milyen mértékben azt társadalompszichológusoknak, szociológusoknak kell megállapítani. Amikor én tegnap néztem a zömében egyébként fiatal, nem túl nagy tömeget amely keringett a városban, gyakorlatilag azt éltem át, mint amikor a nagymamám műhelyében egy mágnessel kerestem gombostűket, és hogy körbe-körbe jártam, és szedtem ki a hajódeszká közül evel a mágnessel a gombostűket. Kicsit olyan volt ez a tétova menet, amely olyan volt, mint amely egyébként keresi annak a lehetőségét, hogy hogy fognak majd ők olyan helyet találni, ahol gombostű van, és hogyan fognak majd ők növekedni létszámban. Ennek következtében az, hogy nem tudtak, konkrét célt, és hogy bolyongtak annak a jelentősége tízes skálán egyes, és hogy végül is nem lettek többen, az se minőségi kérdés, bár természetesen van jelentősége. Az, amit Terep Gyurcsány Ferenc e tekintetben, különböző médiákban elsősorban a, a, az ATV-n tett, azt én sokkal rosszabb megnyilvánulásnak gondolom, mint, mint annak a Tömegnek, vagy nem tömegnek a viselkedését, és ezt most nagyon nehezen tudnám elmondani, de ha szükséges, akkor kibontom. Ez az irritáció ma ennyire elég. Én azonban tegnap és ma is arra hívom fel mindenki figyelmét, hogy ez az irritáció, ez bármikor ennél sokkal nagyobbá is válhat. Ez olyan, mint egy gyulladás, amely a testnek csak egy részét bénítja meg, holnap az egészet, aztán meg tűnik, ahol irritáció van, ott irritáció van. Az, hogy ez egyébként, az a kérdés, hogy van-e irritáció. Ha ebben is tévedek, akkor, bocsánat, akkor az egész koncepció, amit felépítettem, hamis. Ha pedig van, akkor az, az, az bujkál. Elő tud jönni teljesen indiferens területeken, tehát olyan területeken, ahol valószínűtlen a feltűnése, és elő tud tudni olyan helyeken, ahol pedig valószínűsíthető a mértékét, Hát azt ember nem tudja kiszámítani, arról csak utólag lehet beszélni. Hogy ez az irritáció csökkenthető-e vagy sem. Én tegnap megpróbáltam a maga módján, megnéztem a hírtévé bíró Marian és Tefka István beszélgetését, és az arra bírt engem rá, hogy ha bár Bíró Marianna, a jelen pillanatban nem vagy beszélő viszonyban, és ez valószínűleg így is marad, is István megpróbálja az éjszaka folyamán, ha visszahív rávenni arra, hogy értsem meg, hogy az az irritáció, mely a társadalomban van, az pontosan leképezte a kettői beszélgetése, vagy fordítva. Szerintem egy tíz-es skálán ötösre megértette azt, amit mondtam, a reakciói kettesre mutatták azt, hogy mekkora remény van arra, hogy ez változzon. Horváth Péter is megtalált engem egy sms egy tökéletesen téves sms mert amikor az irritációról beszélek, akkor annak nagyon kevés köze van ahhoz, hogy most a pénzeket a rabszolga vagy nem rabszolga törvény következtében három éven túl vagy három éven belül fogják kifizetni. Az irritáció nem erről szól, az irritáció azokról a hétköznapokról szól, amit tegnap egy e-mail szerzője megért nekem, és amit én egyébként elküldtem Elsimó Lászlónak, aki amíg hétfőn, illetve kedden értette, amit mondtam, erre az e-mailre kifejezett ellenségesen reagált. Itt befejeztem, amit mondtam, vagy mondani akartam. Nem voltam olyan lelkes, mint a Simontajnak az ATV-ben, aki kicsit át... Jó, meg kell, hogy értsem, ők fiatalabbak is, meg ott vannak kvázi a helyszínen. Én ennek az irritációnak a jelentőségére szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, valamint arra, hogy ezt így akarják hagyni, növelni akarják, vagy csökkenteni. Szomorúan néztem azt, ami tegnap a Kosutéren volt, és nem kevésbé szomorúan néztem azt, ami a hírtévében zajlott. 061489, 0999 és 0636771161. Hmm. Böcskei valásnak ajánlva. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék. Minden évben négyszer, virágba borulnék. Nyílnék a gyereknek, s nyílnék én a lány. 061 és 06 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1, fél nyolctól Lázár János nyolctól, Györgyávics Benedek fél kilenctől, Wintermantel Zsolt. Ma 2018. december 13-a van csütörtök, egy perc múlva lesz negyed nyolc. van és csúsznak az utak, erre legyenek szívesek, mint figyelem mind mint gyalogosok, mint pedig autósok. Akár honnan jönne. Hát nagyjából ennyi. 061489, 0999, valamint 0630, 6771161. Györögőt! Györögőt, szóba hozta ezt a beszélgetést, amit én is láttam, és az arra összkínzott, hogy a neten megnézem az országgyűlésnek a hátszabályát. Ugyanezt cselekedtem én, úgyan mert a hölgy ugye azt mondta, hogy van egy olyan, hogyha elhagyja a pulpitust az elnök, akkor onnantól semmi nem érvényes. Én ilyen részt nem találtam. Én meg. találtam. Tize, tize, én 17-es én paragrafus 3-as számot láttam, ott van, hogy kik lehetnek a pulpituson, én nem találtam. Én meg. találtam. Én tenni, hogy találtam, ebben, lenne, nem elmondjam önnek, vagy szükségtelen? Hát én megnézem, hogy hol van ez, igen, hogy, hogy akkor melyik, melyik pontban van ez, hogy hányos pont, vagy hány paragrafus hányos pont volt. Melyik? Uh, éppen? Én azt gondolom, hogy fontos dologról beszélgettünk, de avval ugye tisztában van, egy kicsit olyanok vagyunk, mint amikor a Győrfi azt mondta nekem annak idején a rádióban, hogy a beszélgetés folyamán mindig be kell mutatni a feleket, és én egyszer, amikor verekedtek emberek, akkor azt mondtam nekik, hogy most átmenetleg hagyják abba, mert szeretném őket bemutatni. Tehát tegnapi történethez. Uh, az, hogy a házrenddel kapcsolatban viszonyulunk, az szerintem elfogadható, de nem biztos, hogy a legrosszabb vagy a legfontosabb ö, okból nézzük, belétve az összes parlamenti pártot, amely tegnap így nyilvánult meg. Hozzátéve, hogy én pontosan ugyanúgy cselekedtem, mint ön. Tehát saját magamat is ö, itt ö, kritizálom. Egy másodperc türelmét kérem, hogy megfelelő részt találtam-e, azt nem tudom, de olyat, ami ezzel kapcsolatos, igen. Egy másodperc türelmét kérem, már itt van előttem. Ay, ay, ay, ay, ay. Sokat nyomtottam ki. És egyébként olyat, amit tegnap nem volt szabályos, belétve a, a Tordai Bencinek a közvetítése, az teljesen ház szabály ellenes. Tehát, De ebben kapcsolatban most megint mit lehet mondani? Hát ez volt. Jó, szerintem hagy, egy dolgot még hadd ami fontos, hogy én például a családom rész, részéről érintvés vagyok, mert a Szereségem nővére, szociális munkás, és ő elmondta, hogy neki például ez a törvény ez, ez nagyon jó lenne, mert tavaly decemberben alig tudott dolgozni, mert addigra kimerítette a túlóra keretét, és neki jól lett volna, ha decemberben is pénzt tudott volna keresni, viszont így nem nagyon tudott. Tehát ö, ö, lehet vitatkozni sok mindenről, csak hát, amikor azt láttam, hogy nyugdíjasok és diákok mennek ki tüntetni a munkatörvénykönyve ellen, tehát, vagy változtatása ellen, hát ö, számomra elég furcsa. Tehát a dolgozó, ez ugyanaz, mint amikor nekem az volt a véleményem, amikor a vasárnapi boldzáról volt szó, hogy a dolgozókat kéne megkérdezni. Oké, okay, rendben is, van. Én csak azért az élet... meg... itt van a 51. paragrafus, Igen? ha az országgyűlés ülésén meg... olyan... olvasnám. Igen. Ha az Jaj, ülés ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlené teszi, az ülést vezető elnök az ülést határozott időre felfüggesztheti vagy berekezteti. Az ülés betekesztése esetén a házelnök új ülést hív össze. Ha az Jaj. ülést vezető elnök határozatát nem tudja kihirdetni. Elhagyja az elnöki széket, amely az ülés megszakad. Az ülés megszakadása esetén az ülés csak akkor folytatódhat, ha a házelnök újból összehívja azt. Hát, tehát itt az a vitatágy, hogy meg se, el, el se foglalta a, a, a helyét, tehát hát, nézze, nem hagyható el, tehát a fogalmazásban van itt, tehát nem hagyhatja el, mert el se foglalta. Értem, tehát, de hogyha igen. most jogi jogértelmezés kérdésévé. Vég... Ezt húztak fel a Stefka is különben pont, hogy... Én ezt, ezt értem, de a... hogyha öntől elválik a felesége, és azt mondja, önnek, azt mondja ön neki, hogy neked ehhez nincs jogod, akkor az, hogy ez befolyásolni fogja a feleségét, ezt gondoljuk át, tehát az egészet csak jogi kérdését tenni szerintem butaság. De ez persze senkit nem akadályoz abban, hogy így értelmezze. Aval együtt, hogy én is kikerestem. Máshol van a történet lényege, csak ezt tudom hangoztatni. És ez vonatkozik a tegnapi Rónaéjegon Puzsi Robert megjegyzésre is. 061 489 999 és 677 1 1 6 1 Örök mementó marad az a nap Mit nem felejthet el, soha ki ott volt Tova tűnt pillanat, örökre így marad a szabadság betűiből, ó, fehér barikád épül, győz az igaz szó. Én ezt adom neked örök emlékül. Jó a 0614890. 9 9 9 és 06 30 hat 7 7 egy 1, 1 6 1, figyeljek, ha van mire. az ázló, mit kell majd egyekig emelni, ha kezemből egyszer kihúl, ha kezemből tűnt pillanat, örökre így marad. A szabadság betűiből hófehér épül, mi a győz az igaz szó. Én ezt adom neked, örök nélkül. Tova pillanat, örökre így marad, Hazámat védem és fegyverem, nincs más. Internetes adás van, Laci, most éppen, de jó, minden rendben Csak néztem, hogy a helyi wifi-vel mi a helyzet, de megoldódott. Azt sem, tudom, hogy a kettő Köszönöm. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen, a magyar gyűlölet ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul hogy ki, hogy mi történt 2006-én például milyen alapon taposták meg a rendőrök a magyar zászlót, a nemzeti elgépeinket, miért mondták, hogy rohadt magyarok, a magyar nemzethez tartozása miatt, hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert. Én nem forszírozom azt, hogy önök megnyilvánuljanak. Amit én el szerettem volna mondani, azt elmondtam, ha nem telefonálnak, zeneszól zene szól, ma 2018. december 13-a csütörtök van, 9 perc múlva lesz reggel fél 8. ez a civil Rádión szóló Ke Kejfej Jancsi 98.00. Két telefonszámot tudok az önök rendelkezésére bocsájtani, 061 489 0999 és 063677. Egy, egy, hat, egy. Figyelek, ha van mire. Regek igemelni a kezemből egyszer kívül, a kezemből kihull. Az előző telefon, két, do, két dolog van, ami, ami a tegnappal kapcsolatban engem még foglalkoztat, a elhangzottakon túl. Az egyik, hogy az előző betelefonáló ugye említette az ő szociális munkás akinek ez, aki úgy gondolja, hogy neki ez kifejezetten jól fog jönni, mert többet tud dolgozni, és még decemberben is fog tudni pénzt keresni. Engem ebből az törvény törvénynek mondott törvényből kettő dolog zavar nagyon. Az, hogy lehetőség van túlórázni többet, ezzel, ne, ezzel önmagában nekem nincs bajom, azzal van a bajom, hogy három évig lehet elszámolni, ami azt jelenti, hogy ez a kedves ismerős lehet, hogy fog dolgozni decemberbe, de elvileg nem kell, hogy kifizessék. A másik pedig az, hogy ugyanez önkéntes alapon van, de ezt az önkéntességet ugye több, több olyan szakember kérdőjelezte meg, aki azt mondta, hogy ha bizonyos területeken egyetlen egy munkáltató van, akkor nincs önkéntesség, mert vagy ott dolgozok, vagy sehol, vagy átmegyek az ország másik felébe. Ebben ez a problémám. A másik nagy problémám az, nem tudom, erről esette szó ennek az új bíróságnak a felállítása ami sokak szerint egy kicsit talán szerintem is valami még, még megdöbbentő dolog, és számomra felfoghatatlan dolog, hogy a, a kormány kijelöli azt a bírót, aki az államban szembeni ügyekben eljárhat, hát ez szerintem az abszurditásnak olyan szintje, ami hát nem is tudom, hogy hol kéne ezt keresni a világirodalomban. Köszönöm szépen! Hát ez a három év kifizetés az hazugság. Ugye ne adjon teret a hazugságnak az adásában, mert önök hergelik ezeket az embereket. Elnézést, egyetlen példát mondjon, amikor én hergeltem bárkit is. És nincs önök, én vagyok. Hát, ön is ön van, és nincs ad. önök. Teret ad ennek, teret ad ennek, úgyhogy kérem szépen tegye helyre. Elnézést, én mindenkinek teret adom. Aha. Tudja, mit jelentsen föl? <laughs> Beszélgetni nem akar, akkor jelentsen föl. Jó réged. istán vagyok. Én némileg kisebb indulattal, de ugyanazt gondolom, hogy nagyon sok ember úgy nyilatkozik erről a törvényről, hogy biztos vagy benne, nem olvasta. És én pont azért nem fogok benne állást, mert egyik félnek sem hiszenek, és addig, amíg saját magam el nem olvasom a időm, addig nem fogom állni, hogy ez jó vagy nem jó. én nagyon halkon azt mondom neked, fókusz, hogy ennek a rasszolgatővények a jelentősége a mostani helyzetben tízes skálán kettes. Egyetértek. Hát Pontosan akkor ennyi. Az irritációt ez váltotta ki, pont. Ebben a közigazgatási híróság mint olyan, csak melléktermék. Vagy egyébként fontos-e? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Háradózom csak egy fő mondatot mondani, hogy máig is vannak olyan cégét, és nem akarom a személy kivondani, akik nem fizetik ki a tűborátokat. Bizonyos lapukon mindjártok. Csak azt nem érti meg, amit mondok, nincs jelentősége a Rapszolga törvénynek. Természetesen konkrétan van. A mostani helyzet kialakulásában az utolsó csepp ennyi. Kérdés az, hogy akarunk -e ebből most jogi műsort csinálni, ha igen, akkor keresek hozzá egy szakértőt, és csinálok egy jogi műsort. 06148099 hat egy nagyjából 3 és fél percen át még. Nem tudok rosszabbat elképzelni a tetlegesség előtt, mint süketek párbeszédét. A süketek párbeszéde az 10 már nagyjából 9 megvan. Utána jön a tömegverekedés, mert amikor valaki majd segítő jobbot fog nyújtani, akkor azt fogja hinni a másik, hogy leütni akarják, és ott akkor aztán tényleg kitör a balhé, de egy olyan dolog kapcsán, ami egyébként nem létezik. Ezt a süketek párveszédét vagy megszüntetjük, vagy jöhet a balhé. Ami egyébként már itt van a küszöbön. Kettő és fél perc. Figyelek, ha van mire... Helyetlen egy telefon félhetnék bele. de szerintem mégiscsak fontos, hogy mi miatt tört egy balhéj. Kérdőjel a telefonok. Okay. Füle János vagyok, lehet? Nincs, nem vagy még adásban ilyenkor itt, mindig lehetőséget adok előtte ebbe. Akkor lehet? Köszönöm szépen. Um, tudom, hogy mi volt a restancia, de nem lenne életszerű, hogyha mindjárt a mezőhegyesi Ménes birtokról vagy a tremtrail beszélgetnénk, mert... Igen, kicsit furcsa lenne, hogyha a reggel kis... Nem lenne furcsa, csak azt mondanák, el. hogy megvettek kilóra. Uh, amit, nem, hát <gül> nem, téged száműztek. Ugye a Botka megmondta, hogy te annyira jelentéktelen vagy, hogy... Hát téged így vett, te téged számüstek, engem megvettek kilóra, de a kérdés az, és én ezt most azért mi ismerjük egymást, szoktunk beszélgetni, Igen. tudjuk mikor viccelődünk, mikor nem. Én a hallgatóknak az elmúlt napokban arról beszéltem, minden konkrét esemény mellett vagy fölött és Elsimon Lászlóval is beszélgettem, aki szintén ezek közé tartozik, tehát köztedése az Elsimon között azért a békés nyugalom nincs meg, de ugyanoda sorolom azt a kapcsolatot, mint amiről én beszéltem, hogy van egy irritáció. Ezt az irritációt hosszan ki tudnám fejteni, de ha valaki hallgat bennünket, nem valószínű, hogy rám kíváncsi. Ezt az irritációt véleményem szerint a tévedés kockázatával a hatalom hozta létre, egyebek közt arra való hivatkozással, hogy kétharmad mellett mit tehet meg. Nyilvánvalóan a hatalom sokszor nem így gondolja, nyilvánvalóan az irritált szituációt aztán később az ellenzék fokozta, a civil szervezetek, a magyar társadalom. De én alapvetően a fő okot az irritációban látom, ami már nincs messze a gyulladástól. Mármint nem a kinti gyulladástól, a testben lévő gyulladástól, ami egyébként bármit elő tud idézni. A rabszolgatörvényel kapcsolatos demonstrációt és tiltakozást én ennek az irritációnak a részeként értelmezem, és azt mondom, hogy az volt az utolsó csepp a poárban, amely aztán tegnap azt a szituációt szülte, amit szült házon belül és házon kívül. Minden tréfát félretébe, de Lázár János szövegét egyébként magamévá téve. Mint a kutyák és lovak olvasóinak szerkesztője és riportere, Lázár úr, segítsen nekem abban, hogy húdmezővásárhelyen, ahol egy hete megtudtuk, hogy egészen más iránt érdeklődnek a népek, mert ott Pistabácsi annak örül, hogyha ellopták a kapáját, akkor a rendőrség elkapta Igen. az illetőt, és visszaadja neki a kapáját. Ha én Fial János bácsi vagyok, és elmegyek egy Mokúi fórumra, vagy húdmezővásárhelyi fórumra, és azt mondom, hogy lázár úr, mondja már meg nekem, hogy mi volt az, ami 240 km-re tőlünk ezt az izét kiváltotta, mert én törtem a fejem, és nem jöttem rá, akkor úgy, hogy mindjárt ne kapcsolják ki az emberek attól, mert szívszélütést kapnak, mit fogsz neki majd válaszolni, és ennél cizelláltabban nem tudtam volna kérdezni, ha egyébként ez a hosszú szöveg valamelyest is érthető volt. Jó reggelt kívánok először és mindenkinek a szerkesztő úrnak is, és minden hallgatónak. Én azt hiszem, hogy a tegnapi provokációnak vagy... A parlament ellehetetlenítési kísérletének nem sok köze volt a munkatörvénykönyvéhez. Inkább a hogy az ellenzék úgy gondolja, hogy ez a fegyver használható fegyver a kormány többséggel szemben, és ezt kipróbálták. Bármelyik tegnap napi lévő törvény kapcsán meg lehetett volna próbálni, de ezt választották. Szerintem a munkatörvénykészlésre is hivatkozás is japropó volt. Az egy érdekesebb kérdés ennél, hogy vajon a választópolgárok a munkavállalók, Erről mit is gondolnak tekintettel arra, hogy tegnap este a kusszútéren, ahogy néztem a közvetítést, nem sok gyári munkást láttam, mint ahogy a parlamentben sem ez volt már a végén a legfontosabb, hanem a obstrukció, provokáció, illetve a munka ellehetetlenítésének kísérlete. De az biztos, hogy ez érdekelni fogja a munkavállalókat és a munkaadókat is. Kíváncsi vagyok, hogy majd mire jutnak egymással ezzel a törvényel kapcsolatban. Az egésznek szerintem, ami a parlamentben történt, nem a törvényhez van közel, hanem ahhoz, hogy a zelenhez egy határt, és megengedhetetlen eszközökkel megpróbálja el lehetetleníteni a parlament munkáját. És ha azt kérdezem, én fiatal János bácsi Hódnezővásárhelyen, hogy mondja Lázár úr, miért viselkedik így az ellenzék, amikor mi innen Hódnezővásár helyről ennek nem látjuk az okát, mert mi csak a kapát gondoljuk fontosnak, oké, nem humorizálok, akkor arra mit fogsz mondani? Hát tegnap azt kiabálták ott a ellenzéki képviselőtársaim a fülünkben, mikor találkoztunk így a üléstéremben, hogy nekik nincs más lehetőség, és nincs más eszközük. mikor próbáltuk mondani nekik, hogy nyugodjanak le, és foglaljanak helyet, és esetleg beszéljünk, akkor azt mondták, hogy nincs más lehetőség, és nincs. Nem maradt más eszköz a kezükben szószított a számozat. És nem volt igazuk, maradt más eszközük? Hát szerintem nem létezhet olyan politikai helyzet, hogy egy parlamenti képviselő, akit azért választanak meg, hogy törvényeket hozzon, jogot alkosson, példát mutasson, az mondjuk uh, szétszúzza a parlament működését. Tehát nem létezhet olyan vita, aminek ez a válasza. Nem létezhet olyan ügy, amire ez a válasz. Nem létezik? Szerintem nem létezhet ilyen nincs. Szerintem olyan ügy nincs, amire az a válasza egy parlamenti képviselőnek, hogy ellehetetleníti a parlament működését hogy fizikailag nem engedi fel a levezető elneket a pulpitusra. Ilyen nincs. Ha megosztható a hallgatóim, az, amit te ott egyébként átéltél, ott a majdnem utolsó, vagy talán utolsó padsorban. Ott Üm... mint száműzött az utolsóban, ne el Vajon a száműzötséged ami félig vicces, Igen. félig nem mondjuk téged megakadályozott abban, hogy abban a sorfalban ott legyél, amely Latorcsai Jánost védte a tekintetben, hogy ne lehessen hozzájutni, de én azt kérdezem tőled, hogy miközben te ott ültél és ez Igen. nem volt egy rövid idő mi járt a fejedben? Tehát hogyha írtál volna méletatlan, egy naplót az, hogy az egész. Ha, ha a naplót vezettem volna vagy vezetnék, akkor tegnap este azt írtam volna be, hogy miért ott van az egész Egyetértünk szerintem is méltatlan, de ha azt kérdezem tőled, hogy... És nem, nem fog tehát nem, lassan abba hagyom, mert, mert Igen, jogi kérdéseket Igen. nem fogok ebből a tegnapi napból csinálni, mint ahogy nagyon sokan, bár először életemben a házszabály, tegnap hosszan bújtam évfél, és én is így gondolom, de nem árt. Azt kérdezem, hogy azt állítod a tévedés minimális vagy maximális kockázatával, hogy ez az ellenzék, amely tegnap így viselkedett, annak Igen. a viselkedéséhez a Fidesz az elmúlt 8 évben semmilyen módon nem járult hozzá? Hát, nem létezhet olyan ügy, vagy olyan vita, aminek az a következménye, hogy egy ellenzéki képviselő a levezető elnököt fizikailag megakadályozza abban, hogy az ülést megnyissa. Ilyen nincs. Demokratikus választások voltak Magyarországon 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban, és akárhonnan nézzük, a fideszet többen szavaztak, mint az ellenzékpártokra, amelyek, amelyek itt most köszólaltam. Tehát te azt mondod, hogy az ellenzék gyakorlatilag avval nincs tisztában, hogy nincs társadalmi támogatottsága? Nem ezt mondom, nem ezt mondom, férjét nenség, nem ezt mondom, az ellenzéknek van társadalmi támogatottsága, az ország egyik fele a Fideszre szavazott, a másik fele pedig nem, ez világos tény, de ebből nem következik az, fizikai fizikailag megakadályozhatja bárki is egy parlament működését vagy ülését. Ez a legdurvább dolog, amit a parlamentarizmus és a demokrácia ellen el lehet, kö el lehet követni. Ez olyan, mintha valaki megakadályozna téged, abban hogy nem menj a szavazó főkébe. Hogyan tovább? Ez pontosan ugyanaz. Ez pontosan ugyanaz. Azt remélem, hogy eszükről térnek. Mert hogy ez az ellenzéknek sem jó, abban az biztos. biztosan hogy Hogyan tovább? Én lehet -e mondom, tisztázni azt, mondja, azt ami tegnap történt? A... Hát ebből rengeteg eljárás és vita lesz, ami mindig partalanná válik. Nyilván prestis kérdés is csinál belőle, akinek ez annyira fontos. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek tudomásul kell venni a választások eredményeit, és a parlamentális játékszabályokat be kell tartani, és azokon a kereteken belül kell megpróbálnia boldogulni. Még akkor is, hogyha ez nem könnyű, félrejtés ne essék, ilyen választási eredménye a hátuk mögött. Nem kérdés. Sokadék választást veszítik el. De ebből hogyan következik az, hogy a nem nyithatja meg az ülést? És mi következik abból, hogyha X számú ember megy ki, vagy Y számú, mert X számunál nem változtat a kormány, Y-nál pedig igen. Mennyire van hatással ma a, De mennyire van ma, egy... mennyire van ma a politikára hatással az, hogy mekkora elégedetlenség mutatkozik meg az utcán szervezett vagy szervezetlen módon? Csak példákból tudok válaszolni. Amit társadalmak nem tetszett a vasárnapi voltbezárás, és a parlament megváltoztatta a törvény. Vagy volt a telekommunikációs adó módosítása, internetadó, jól emlékszel volt egy tüntetés, elhalasztotta a kormány, és utána pedig levett a napjelendről ezt a témát. Tehát a társadalom tud hatást gyakorolni a mindenkori, mindenkori hatalomra. Tüntetéseknek meg vannak a maguk játékszabály, az egy másik kategória. Az, hogy tegnap este kittettek, az egy másik ügy, mint hogy egy parlamenti képviselő nem engedi felszólalni a képviselőtársát, kiveszi a miniszterelnök kártyáját az ülésteremben a miniszterelnök euh, ülőhelyénél, meg ami ott ment, közelről látni. Rendkívül bosszantó volt, és hát azt gondolom, hogy a fideszes képviselőknek Annyi elismerés mindenképpen kiár, hogy mindenki megyörűztel a idegvérét és a nyugalmát. Volt egy negyed óra szerintem, amikor olyan mértékű feszültség volt ott a teremben, ami könnyen jelenthetett volna nagyobb bajt is ennél, mint amit történt. Te mit csináltál? Én ültem. Vég. Nem. Volt, amikor fölálltam. És volt, amikor én is három képviselőtársammal, három engezeti képviselőtársammal fogalmazunk így, Vitába keveredtem, <coughs> egymásnak feszülés volt, nem volt kellemes, még akkor sem, hogyha közben próbáltunk azért értelmesen beszélni. Mennyire voltál a maga ura? Én mindig a maga ura vagyok, kedves Fekeszőmber. Ritka képesség. Azt kérdezem Ez tőled, tőled hogy amikor szombaton vagy pénteken éjjel néhány órával, a szakszervezeti tüntetés előtt találtak egy védett szemét, és emiatt nem engedték be a Kossuth térre a tüntetőket. Miközben korábban volt engedély, de kiderült, hogy a lengyel Igen. alsóház egy fontos személye jön, aki védett személynek minősül. Igen, akkor az nem volt olyan, amit az ember akár úgy is értelmezhetett volna, hogy azért ez hamarabb is kiderülhetett volna, nem kell az utolsó pillanatban néhány száz, néhány ezer, tízezer embert ilyen helyzetbe hozni? Lehetséges, ez lehetséges, ezt én nem zárom ki. A munkatörvénykönyvvel kapcsolatos vita szerintem egy másik vita, ahhoz képest, amit tegnap a parlamentben történt. A munkatörvénytőnyvével kapcsolatos vita, az egy értelmes vita, szerintem a szakszervezetekkel beszélni kell, és kíváncsi vagyok önnek a törvénynek a társadalmi fogadtatására. Lehet azt azért nem vetném el, amit a képviselőtársaim és a kormányzat is oly sokszor és olyan egyszerűen elmondott, hogy itt a munkaadók, munkavállalók és a jogalkotók között nyilvánvaló egy értelmes kompromisszumot kellett találni, annak érdekében, hogy azok a munkahelyek, ahol többlet munka van, és azok a munkavállalók, akik többet akarnak dolgozni, ezt megtehessék. Ha én most itt megállok, most itt Mezőegyes felé haladok, és beugrok valamelyik vállalkozó ismerősömhöz, akinek rengeteg megrendelése van, az elmondja, hogy legálisan többet foglalkoztatni, ha a dolgozók akarnak több pénzt keresni, erre akkor sincs lehetőség. És amikor azt mondod, hogy érdekes lesz majd figyelni a társadalmi hatását, akkor ha azt kérdezem, hogy nem lett volna előtte és ezzel kapcsolatban valamit vizsgálni, akkor azt mondod, hogy a kettő nem zárja ki egymást? Én nem hatalmi. Végrajtóhatalmi... Nem ember vagyok, hanem jogalkotó vagyok. A kormány azt mondta, hogy a törvénybe terjedt előtt a szükséges egyeztetéseket lefolytattál. Hát mindenhol elmondja ezt. Elmondta a Parkovic miniszter úr, hogy munkahadói kezdeményezés volt, szebb Még egy kérdés, és befejezem. Azt kérdezem tőled, hogy bár nehéz, hogy nézve, ha nézted a televíziót, vitamisorokat, vagy amit az ATV biztosított, beleértve vagy más tévé nem adta. Uh, ami így, megint egy fontos dolog, uh, volt-e bármilyen érzeményed, vagy az este folyamán más programod volt, és nem látod ezeket a programokat, illetve nem látod azt? Időnként belenéztem, hogy mi történik, mert érdekel mindig minden, ami a közélettel kapcsolatos. Nem vagyok egy televíziós hírkövető, de kíváncsi voltam, hogy mi történik, és mi a hangulat. És mit gondoltál, miközben láttad? Ez ugyanolyan tüntetés, mint amiből számos volt már az elmúlt 8-es nem láttam érdemi különbséget. Néhányan kicsit idegesnek tűntek maximum. Még egy kérdés, a te... Új... nem tipikus gyári munkások tüntettek a túlóra ellen, volt a másik nyomás. Azt kérdezem tőled, hogyha feltartod az új adat, tehát, hogy te, aki Igen? nem vagy annyi ideje a porondon, mint Orbán Viktor, de hosszú ideje vagy a porondon. Nem félsz -e attól, nem tartasz-e attól, ez egy jobb kifejezés, hogy megcsalnak az érzékeid, és egyszer csak szembe találod valamivel magadat, amire a fiala felhívja a figyelmedet, és azt mondod magadban, nem műsorban, hogy ez komplet hülyeség, és egyszer csak ott van veled szemben, és azt mondod, nem a fiala a leglényegesebb, hanem az, hogy mégiscsak lehetett abban valami, amikor arra figyelmeztettek, hogy és akkor ez a ne De ez lehetséges, ez, ezt én nem zárom ki, nincs nálam a köve és nem vagyok tévedhetetlen. Sőt, február 25-én hordozó elveszítettünk egy megnyertnek meg gondolt időközi választás, tehát én már azért jó néhányszor égettem meg az ujjamat, vagy hogy is mondjam, csak csiszolódtak az érzékeim, úgyhogy sok minden lehetséges. Terjét lehetség lehetséges, hogy én látom rosszul a helyzetet, vagy én gondolom rosszul, akárhogy is gondolom, vagy akárhogy is érzem az hogy valaki lényegében gyakorol, vagy erőszakot alkalmaz a parlamenti ülésteremben, nincs olyan demokrácia, nincs olyan világ, nincs olyan választási, nincs olyan politikai vita, amiben ez megengedhető lehet Azok a jogi eszközök, amelyeket a házelnök beengedett, azok egyébként alkalmasak lehetnek-e a pályán való békehelyreállítása? Az a, az, a az a legalkalmasabb a... Béke vagy a relatív békehelyárításra, hogy mindenki legyogszik. Úgy a házszabály szó hát arról, hogy egyébként. Ez az ezt... ellenzék vagy az élé, mint gyurszán, képes előra arra szólította fel a társatban, hogy álljon ellentakozon, és csak ez az egyetközés moc szerve. A szó se került, a hasszabály egy ilyen esetben. az a gyórcsány, aki a legjúvabb születések közepette te véletlen mondott le. mondod lehet. A hátszabály lehetővé tette volna a belekesztés és az elhalasztás. ez, ez szobosek kerül tényleg. Tehát az a nyomásgyakorlásnak lett volna a diadala, és egy nyomásgyakorlásnak bármi is a téma soha nem engedhet senki sem. Nem lehet nyomásgyakorlásnak engedni. Ez elvi kérdés. Törvénytelen eszközzel kikényszerített vagy végrehajtott nyomásgyakorlásnak soha nem lehet engedni. Mindig egyértelmű, hogy mi a törvénytelen, tehát annak idején kordon bontott a Fidesz, e, vagy bármi olyasmit tett, ami nem lehet... Nem, el... én a parlamenti ülésteremről beszélek. Értem. Ja. Én a parlamenti ülésteremről beszélek. A, próbáltam választani a munkatörvényt, a tegnapesti tüntetéseket, és a parlamenti ülésteremben okay. zajló dolgot. A parlamenti ülésteremben zajló dologra szerintem senki nem tud felmentést adni az elvezéknek. Az obstrukció, mint olyan, a számodra egy elfogadhatatlan fogalom, hát hogyha még meg is valósul? Igen, abszolút elfogadhatatlan, mert erőszakkal és, és a másik munkájának, vagy az értelmes munkának a megakadályozásával párosul. Tehát nem arról van szó, hogy beszélnek egy vitát, betartva, vagy félig betartva a játékszabályokat, hanem ott az történt, hogy amikor bementem az ülésterembe, jót röhözbe az ellenzéki mszp és DK-s képviselőtársaim, akkor a jobbikosok ebben nem voltak ott benne, elállták a pulpitus és a szószék minden följárót, pontját. A házőrséget azért nem betették be, mert... Haló? A házőrséget azért nem betették be, mert... Mert erőszakra nem az erőszak a egy törvénytelenségre nem a törvénytelenség a válasz. Akkor minek van? Tessék? Akkor minek van? Ezt a házelnök meg kellett mérlegelni, és azt gondolom, hogy nagyobb bölcs tesztét Azt kérdezem tőled, miközben jövő csütörtökre ismét szeretettel meg vagy hívva, vagy eldöntjük. Mezőhegyes, Szeged, Tremtrén, Jókután, Tohányzás, melyiket választod? Te ugye azt mondod, hogy neked az. Ez Igen, eleget. ez azért nagyon furcsa, hogy mezőhegyes, hiszen a Tremtrére mondtad azt, hogy az, az áll hozzád a legközelebb. De... Hát azért, mert hódmezővásárhelyi vagyok, és az egy nagyon komoly technológiai és infrastrukturális újítás tehát Magyarországon az első ilyen elővárosi villamosvasút. Az egy érdekes kezdeményezés lett, de miután van valamennyi és agrárvénám, vagy mezőgazdasági vénám, ezért nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaság áll a legközelebb. Ugye 2018. december 5-én volt egy sajtótájékoztató, amikor az aznap tartott igazgatóság és felügyelő bizottság ülésén született döntésekről számoltál be. Igen. Ennek olyan nagyon nagy visszhangja nem volt, hogy ez jókat... Joghat... Nem hiszem, hogy lesz. Igen, de ugye az volt a te kérésed, hogy beszéles helyi ügyekről, függetlenül attól, hogy mekkora érdeklődést mutattak ez iránt az emberek. Igen, de nem akarom a rádió hallgatottságát. E, nem, nem, ne nem, nyom, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hát volt egy megegyezés. Én eddig kérdeztelek másról, mondd el, légy szíves, mindazt, amit te fontosnak tartasz, nem csak arról, hogy amit decembről... Szerintem ugye, nem mindenki ismeri ennek a történetét, ez egy 2000 hektáros, az 1780 évek óta működő állami vagyon, állami birtok, és óriási dolognak tartom, hogy a helyiek kezdeményezésére sikerült, eltérni attól az úttól, ami volt jelölve. Ugye ez a terület volt árverezésre tűzve, hogy a magyar állam ezt három évvel ezelőtt eladja. Ehhez képest a magyar állam ezt megmentette, visszavásolta a szocialisták által korábban privatizált céget, és elkezdett újraépítkezni. Ennek az oka mi és volt a ennek az, oka, ennek az oka az volt, hogy ez egy stratégiai állami vagyon, 10.000 hektár. Ez már olyan üzemmére 10.000 hektárnal nagyobb, üzemegységen csak két-három bírtokkal Magyarországon, Magyarországon, sőt 8000 fölött van három. Tehát Ez kié volt? 4... volt? Ez volt? Ez 2004-ben került szocialista, szocialisták által privatizálásra, egy vállalkozó csoport korábbi menedzsment vásárolta meg, és az eredményekről most inkább nem beszélnék, tehát amit a magyar állam visszavett, az töredéke volt annak, mint amit eladott. Fénzért vettük vissza, tehát 2004-ben a magyar állam eladta, 2016-ban pedig komoly pénzűen visszavásárolta a céget. Jelentős, a különbség pedig nem a két... már el. jelentős különbség van a két összeg között? Hát óriás. Hát itt ez, egy, ez egy hatalmas vagyon volt, aki Magyarországon az agráriummal foglalkozók, esetleg rádióhallgatók pontosan tudják, hogy mit jelent mezőegyes fogalma. Az olyan volt 100 éven keresztül, mint az autóban az Audi vagy a Mercedes. Ehhez képest kaptuk egy kifosztott kerék nélküli trabantot ebből kell várat építeni. Ha Ezt a 2004 szépen, előtti állapotokról beszélünk ö, a környéket, ö, talán folyamatos, túl... lecsúszás, folyamatos lecsúszás, és folyamatos kiposztás, tehát semmi, semmi biztatott nem tudnék mondani a 90-es évek után sem, sokkal jobb állapotban volt még, de hát a privát tulajdonosnak más törekvései voltak. Ez minek, vásárol folyamatosan... meg, vagy minek vásárol valaki valami Igen. meg, amivel nem törődik? Hát azért, mert elemek voltak benne, például volt benne egy rető, vagy, mi, amit állattak 2 milliárd faritnél. Amikor a visszavásárlás megtörtént, akkor ez is megtörtént, tehát akkor ez is benne nem, volt. Nem, ezt nem tudtuk megvenni, ezt a franciák már nem adták el, egy franciák kézbe került. Tehát ez az állami vagyon kifosztásának, szétesésének és mások által okos továbbhasznosításának is egy jó története. De az, hogy de, például ez az elem hiányzik belőle, az nem akadályozza azt. De ez Magyarország egyik legnagyobb ütöm a termelő területe. És ahogy én jól értem, a franciák jobban váltak a jószágukkal, egyébként eladták volna. Hát persze, hát persze. Olyan, mint amilyen a franciáknak van, olyan hányban még Magyarországon? Elnézést a tájékozatlanságomért. Hát van még kettő-három. Kettő-három, tehát ez, ez unikális... És uh, társadalmilag is nagyon fontos, csak azt akartam elmondani, mikor a szavakból láttam, hogy mezőegyes egy 5000-es település, ez az egyetlen munkahely, tulajdonképpen ez hozta létre mezőegyes városát is, és a környezetére nagy hatással És az, hát az ő fénye... foglalkoztatottságuk hogyan alakult az elmúlt 14 évben? Megtartották az embereket, és uh, a, jól dolgoztak, és a cégben is van még 577 ember, tehát nagyon komoly foglalkoztató. Nem De egy, mondaná, ez romló, egy romló gazdaság vagy egy elhanyagó gazdaság mellett hogyan lehet megtartani ennyi embert? Hát jól kell gazdálkodni, inkább azt mondanám. Tehát a, az állami cégben van ez az 577 ember, aminek most tulajdonosi joggyakorlója vagyok, és a jó gazdálkodás mellett kell az emberek számára profit mellett munkát lehetőséget biztosítani. Van, ami már egyébként a vétel óta... A vételnek mi volt a dátum? Tessék, a vétel az 2016. Az elmúlt két évben... Én mi... voltam a főügyelő miniszteri félhasszak Mit tapasztalattak az elmúlt két évben azok, akik ott voltak, és akik elé nem Szerintem pozitív fordulatot véremelés, szociális juttatások, eredmény, eredmény termelt a cég. Tehát abban a pillanatban, hogyha nem kifelé veszik be belőle, hanem fejlesztik, akkor 10.000 hektár, ebből 8.500 hektárnyi szántó van, ami Magyarország legjobb szántóterülete, 40 aranykoron per hektár. Ez csak a szakértő rádió hallgató kedvéért nyomom. És Hello? Mi... figyelek, csak nem tudom, hogy hol a végé. Uh, és mit fognak tapasztalni majd 2018 után? Tehát mi a jövő? Hát az, hogy ennek a cégnek az a küldetése, hogy Magyarország legjobb mezőgazdasági cége legyen, egy szakközépiskolát is föntartunk, 300 diákra tervezzük a kapacitást, most 250 diák van. Ezek a környékbeli, inkább szegényebb családok gyerekei, akik mezőgazdasági technikusok, szakmunkások, középfokú végzettségű munkavállalók lesznek majd mezőgazdasági cégeknél. Tehát, eznek van társadalmi felelősségvállalás, társadalmi hozzáárkóztatás, munkavállalói átalakulásnak is nevezhető hozadéka, vagy jövőképe És Tulajdonképpen társadalmi mérnököskedés zajlik itt most mezzelgesen ezzel az államütséggel. De a te biztosságod, mennyivel biztosít többet annál, mint hogyha ennek egy normális vezetése lenne? Nem tudom, hogy a normális vezetése. A hát ez nem zárja ki azt. <laughs> ez a az semmiképpen nem zárja ki. Hát van egy menedzsment nyilvánvalóan. Én a tulajdonosi joggyakorló vagyok speciális a konstrukció, a először bízza valakire egy személyben a Magyar Állam egy cégnek a tulajdonosi joggyakorlás. Uh, kerestem az indítványok között, az irományok között, de nem találtam Igen. se a dohányzás, se pedig a trendtén kapcsán Igen. azt, amit te már november végére ígértél, pedig most már december Igen, középen... elkészült jövő héten fogom beadni a kormánynak. Melyiket? A dohányzásra kapcsolatos csomagot. A a azt pedig te egyezni egyedül? Nem, az a feladatom, hogy a miniszterelnöknek tegyek miniszterelnöki biztosként egy jelentést, és a következő négy évben milyen lépéseket javaslok a kormánynak. A Trent pedig a Szeged Vásárhelyi Bassút az nem önmagában értelmezendő, hanem egy déli vasútfejlesztése fog javaslatot tenni. Baja, a Szabadka, Szabadka, Szeged, Szeged Békés Csaba, Szeged Békés Csaba Gyula. Jó, de amit a videódban mondasz, és arra a kapcsolatos, hogy az üzemeltetés kérdésében is döntést kell hozni, az mire van Ez az január. Azért? Okay, de, mi... 2000... de mi az, amit az üzemeltetésben. Uh... Az, hogy, az, hogy ki fogja a vonalat üzemeltetni, ugye el fog készülni a vonal. 71 milliárd forint megedvásárhely között a vasúti is ilyen újjáépítése, 100 kilométerrel fog menni a villamos a két város között, 30 lesz a két centrum közötti menetidő. Benni kell, ugye, villamos tehát van az nincs villamos, és a nullából kell egy villamos hálózatot felépíteni. Az üzemeltetés kérdései például az, hogy városon belül milyen tarifa rendszerben működhet ez a dolog, akár, Szegeden, akár vásárján, a akár vásárlásra, és két várossal milyen megállapodás lehet. Közni. Végezetül, de nem utolsó sorban az a pengeváltás, ami tegnap megtörtént, ugye a délmagyarnak nyilatkoztál, és ebben egyébként között az van benne. Igen. Botka lett az új Demszik, ott ültem a Szegedi polgármester szobájában, 2017. január 30-án, amikor Orbán Viktor a modern városok programult tárgyalt és megkérdezte a kedves László, milyen lesz Szeged 20 év múlva a Szeged Polgármesterre a nem tudott a kérdésre válaszolni. választani. olyan embert kell javasolnunk helyett a város polgárainak, aki jó választ tud adni erre a kérdésre, amire Botka László azt a választ adta. Tavaly januárban valóban ott volt Lázár a közel három órás megbeszélésemen Orbánnal a szegedi városházen az irodámban. Egy kicsit sajnáltam is, mert Orbán olyan lekezelően beszélt vele, ahogy én az utolsó hivatál segéddel se tenném, de most sajnálom igaz, de most sajnálom igazán Lázárt, miután a saját városát is elvesztette, megalázó módon kidobták a kormányból. Most azt kapta feladatként a visszakapaszkodáshoz, hogy csatósaival foglalja el Szegedet. Reménytelen vállalkozás Szeged nem kér se Lázárból, se a Fideszből. Hát, hogy ez, ez mi? Melyik részvére gondolsz, elkezdő úr, Hát ez, ez, ez, a, ez a párbeszédnek nehezen nevezhető, de mégis két különböző orgánumban megjelenő reakció egy és ugyanarra. Hát, nagyon egyszerű. Ez a kormányzat számára, Szeged, fontos lenne, hogyha a partnerség kialakítható lenne, és a kormány szeretné ennek a dél-alföldi régiónak a centrumává tenni Szegedet, ugyanolyan mértékben megfejleszteni, mint ahogy Debrecenre, vagy kecskemétre kerül, sor került, illetve sor került, de erre olyan nagy fogadókészség és ö, nagy ö, kezdeményezőkészség nincs a helyi vezetésben jelen pillanatban. De, Elfáradtak. De, de vajon elfáradtál te is a tekintetben ugye most már Egyet... arról hogy hogy hogyan lett bűnözői körök bábia a botka, akivel egyébként te korábban nem ö, voltál ennyire ellenséges. Hát ö, el kell olvasni csak azt a, a irathalmazt esetleg, ami a személyépügyben keletkezett, és más ügyekben is, ami rávilágít arra, hogy egy városvezetés puhasága hogyan helyezi előtérbe üzleti, gazdasági, bűnözői köröknek a szerepét. Számüzet vagyok? -e? Nem érzem magam legkevésbé meg. Főleg ez nagyon, nagyon vicces, hogy egy olyan polgármester mondja, aki megfokott miniszterelnök előtt meg az MSZT-ből is kitették félig a szűrét. Ez egy izgalmas kérdés, hogy akkor ki is itt a bukott embernek, ki is itt a táborizott. Mekkora távolság? Ezzel nem foglalkozom, mert Botka polgármester úr jó polgármester volt, csak eltelt felette az idő, és Szeged pedig lehetőséget veszi el azzal, hogy túszul ejtette. Pontosan ugyanúgy vezeti Szegedet, mint ahogy nem tudott kezdeni az miniszterelnökség jelöltséggel sem, semmit se, és a DMSZ-vel sem. Ugyanúgy nem tud Szegeddel semmit kezdeni. Hát ez ez a, helyzet. a helyzet. Ezzel együtt Ezzel, megválasztották Szegedet. már Szegedez... megválasztották, mert a FIDESZ borzalmas állapotban volt, és borzalmas rosszul politizált. Mekkora te felelősséged 2019. októberét, illetően a Szegedi választások vonatkozásában? Nem hiszem, hogy felelősségem lenne, hiszen ez a választókolgárság. Oké, és hogy vásár helyt illetően? A választók eleti elnök vagyok, másik 18 településsel együtt Hodbező még egy vereség az földre vin? Kicsodál. Hát ha nem, nem a Fidesz adná az új polgármestert. Nem vinne föl, de miért vinne föl? Hát azért, mert hogy ott, ott bizonyít, tehát hogy kell-e bizonyítanod az ügyben, amit, amiről... Ha a országgyűlési meg mit Hát hogy segíted abban a várost, hogy újra Fideszes vezetése legyen, mert arra van szükség. Hát hogyha a város így dönt, akár... De akár, mérheted fel annyira rosszul a helyzetet, sárne, hogy még egyszer másképpen döntsön a város ö, polgármestert illetően, vagy országgyűlési képviselőt illetően? nincs ám a bőke, előbb mondtam, beszélj, mérhetem fel a helyzetet nagyon rosszul, ezt a városnak kell eldöntenie. Ellenzékben akar maradni, vagy sem? És ezt tudod a, nem, a különbség, nem, különbség az okát, hogy az, az, az egyik oldalon, oldalon mér igen, és a másik oldalon miért? Nem, mint ahogy gondol ezt a számvetést nélkülöm is megtetted. Mármint, hogy februárban mér? Igen. Téged és... igen, igen? Az egy, ugye nem én indultam februárban, férjét és ne esőt, áprilisban, én indultam, ez egy egyszerű és lebutított választ, a a férjét nem tudom megmondani igazából azokat, hogy sok mindenből összetevődik, majd a hordnezővásár helyett hogy mi a jövő. Nyilván a helyi erőknek. De ma többet tudsz tenni, tenni hordnezővásár helyett, illetőleg de. az országért, hogyha parlamenti képviselő vagy, mint hogyha egyébként polgármester lenne? Ez egy nehéz kérdés. Most a válaszuk ketté, hogy hordnezővásár helyett többet tudok-e tenni, az egy nehéz kérdés. Hogy melyik a. Melyik ki tud többet tenni a polgármester vagy a. A országgyűlési képviselő a marsálbot a polgármester kezében van, ő intézi a város dolgait. Hogy az országért mennyit tudok tenni? Hát három dolgozom a szolgálatában, egy mezőegyesen, egyrésztről egy nagy infrastruktúrafejlesztésben, fejlesztésben, másrésztről pedig nyilvánvaló, hogy a nem dohányzók védelmében ennyit tudok jelen pillanatban hozzátenni a dolgokhoz, és ez bőven elég nekem. Nem fog incselkedni a gyerekek iskolában jutásáról, hiszen most 8 óra 3 perc van. Igen, nem most a feleségem is nem, nem lenne elegáns. Azért azt kérdezem tőled, mert mi azért beszélünk egy nyelvet, Igen. ha akarsz, válaszolsz, ha akarsz nem, mekkora távolság van természetesen nem méterben a parlament utolsó és első sora között? Hú. Hát annyi, hogy én tegnap ültem. <síthat> nem kellett állnom. Ez a távolság. És nem jutott eszedbe, hogy oda menj az első sorba sorfalat állni. Nem, de oda hívott a miniszterelnök egy ponton. Külön téged? Igen, oda íntett, hogy akar velem beszélni. És akkor oda ha megbeszéltük, ment. amit akartunk, és akkor visszöltem a helyen. Te sorfalat nem kellett tovább állnod. Úgy láttam, jó erőben vannak, és az ellenfél meggyőznének Akarunk a jövő héten beszélgetni, vagy mindent megbeszéltünk, és a legközelebb. Jólból a... is megártaszok. Jó, tehát akkor a legközelebb januárban. Én, ezt javaslom, köszönöm, köszönöm. Én elfogadom, köszönöm szépen. Áldott hogy minden Viszont is boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen. Szervusz. Lázár Jánost hallottak. Adok majd önöknek, nem sokat adhatok, mert György Javis Beneteket kell hívnom. Három percben meghallgatnám önöktől majd azt, elsősorban az elégedetlenektől, mit kellett volna másféleképpen tennem az elmúlt fél órában. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Több mint 300 óvónő hiányzik a rendszerből, írja az EduLine. Összesen 319 állást hirdetnek óvópedagógusoknak a Közszolgálati Állásportálon a közigálláson. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős, kormánybiztos nemrég bejelentette, a Magyar Falu program részeként az óvodai bölcsődei dolgozóknak, önkormányzati pénzügyeseknek, jegyzőknek és körzeti megbízottaknak szolgálati lakás lehetőséget kínálnak bizonyos településeken. Van, ahol magasabb fizetéssel próbálnak óvópedagógusokat magukhoz csábítani az intézmények. Úgy tűnik, nagyon elégedett önmagával az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt állította, hogy az emberek, idézem, fellázadnának, ha alkotmányos eljárás keretében eltávolítanák őt az amerikai elnöki hivatalból. Trump a Fehérház ovális irodájában fogadta a londoni székhelyű hírügynökség munkatársait. Amint egy félórás interjú során a többi között a Hashoggi ügyről, az amerikai-szaudi viszonyról, a jemeni háborúról és az alkotmányos eljárás keretében történő esetleges eltávolításáról beszélt. Újraválasztási kampányáról szólva bizakodó hangot ütött meg, Idézte a Rasmussen intézetet, melynek hétfői adatai szerint 50%-os az elfogadottsága, és hozzátette, még Bruce Princeton is azt mondta, hogy nincs senki, aki legyőzhetné Trumpot. A kutya egy életre szól, nem csak karácsonyra elv alapján, a németországi állatmenhelyekről nem fogadható örökbe kutya az ünnepi időszak alatt közölte a BBC. A német gyerekek hiába kérnek karácsonyra kiskutyát, állatmenhelyről biztosan nem fognak kapni, ugyanis az ünnepi időszak alatt a befogadó helyekről nem lehet őket elvinni. A kezdeményezéshez több tucat állatmenhely csatlakozott, közöttük a legnagyobb a Berlin is. Az általános tapasztalat az, hogy nagyon sok kutya visszakerül a menhelyre az ünnepek után, ezt a gyakorlatot akarják felszámolni a tiltással. 061 és 03677161. 06 Én nem vitatkozok önökkel, mert nem vitatkozni szeretnék. Arra vagyok kíváncsi, hogy az önök véleménye szerint, miközben Lázár János azt mondta, amit mondott, arra nem voltam befolyással, bármi olyat elmulasztottam el, ami az önök véleménye szerint a beszélgetés kimenetelét tekintve perdöntő volt. Ne Lázár Jánost kritizálják. Azt mondják meg, hogy mi lett volna az a plusz, amit önök hozzá tudtak volna tenni. Nem sok időnk van, mert már gyagyjam is benedekkel kellene beszélgetnem, de kíváncsi vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Értem a kérdést, én most mi sem bántanának téged, azt gondolom, hogy ez egy jó interjú volt, és majdnem egyet is értenék Látár Jánossal. Azt gondolom, hogy az elveivel talán igen, hogyha ugyanolyan szigorú lett volna abban a parlamenti levezető elnökkel, aki néhány nappal ezelőtt úgy elkezdte be azt az ülést, ami azt gondolom, hogy ugyanúgy tulajdonképpen egy óskulálása ósku volt fordítva az ülésnek, amikor nem tehette volna meg. mikor egyszerűen úgy döntött, hogy ennyi és elég az ellenzékből, és nem fog Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelek. Én nekem csak egy megjegyzésem lenne a Lázer a történt A Lázer azt mondta, hogy a Fidesz több szavazatot kapott, mint az ellenzék összesen. Ez konkrétan nem igaz. Hát a választási rendszer. Ez egy ilyen. Szó... Igen, de amit mondott, az nem igaz. Tehát csak ennyi. Oké, okay, köszönöm szépen! 06189 hat és egy legközelebb ha beszélgetünk, és ilyet mond, akkor szóval fogom tenni. Kérem, éljenek a lehetőséggel. Fontosabb ez, mint a Facebookon bármit összefirkálni a hátunk mögött. Hátunk mögött, mindazok háta mögött, akik ezt a műsort megtisztelik azzal, hogy betelefonálnak. Senki? Ha senki nem telefonál, az nem azt jelenti, hogy olyan interjút készítettem, mint ami a nagykönyvben meg van írva, hanem azt jelenti, önök nem tudnak, vagy nem akarnak mit most mondani. Tudomásról veszem, tehát nem dicséretnek fogom elkönyvelni. Csak arra kérem önöket, hogy még most tudnak telefonálni, később erre nem lesz lehetőség. 061 4890 és 0630 Nulle hat egy, négy nyolc kilenc, nulla kilenc kilenc kilenc és nulla hat harminc hat hét hét egy egy hat egy először. Nulle hat egy, négy nyolc kilenc, nulla kilenc kilenc kilenc és nulla hat harminc hat hét hét egy egy hat egy másodszor nulla hat egy négy nyolc kilenc nulla kilenc kilenc kilenc és nulla hat harminc hat hét hét 1-1-6-1. Senki többet? Tessék. Aló? Figyelek, üreget. Tiszteletem, fialó. Én a diktátornak küzenném, hogy aki a vizet szeretni Megmondtam, milyen ügyben lehet telefonálni. Vannak pillanatok, amikor bármilyen ügyben lehet telefonálni. Itt nem. Pontosan várok még egy percet, ugye szeretem a 12-es számot, 8 óra 13-kor van 12, ugye 8 1 3. Ami egy percen belül befut, az elhangzik, ami nem, az sajnos kimarad. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Holnap Nauracsis Tibor, Filipov Gábor, Karácsony Gergely, Bácskai János, Ugi Attila. Unatkozz, nem fogunk. Még 40 másodperc. Jó reggelt, Lehet? Majd arra kérlek, hogy a végén ne egy fél percben, szeretnék valamit mondani adáson kívül, jó? Jó. Gondolkodtam itt a Lázár Jánossal folytatott beszélgetésen, és sok mindenen gondolkodtam. Ugye hát az a munkám, hogy gondolkodjak, és aztán megosztam azt az emberekkel, hogy valamiért úgy tűnik, hogy erre van igény amikor kifut alulom, akkor én leszek a legszomorúbb, akkor nem a divatból fogok kimenni, akkor, akkor nem tudom, hogy mi fog bekövetkezni. És Arra jöttem rá, hogy neked is javasoltam, de soha se tudtuk megvalósítani, illetve nem is neked elsősorban, hanem a bánnak javasoltam, még az együttműködésünk előtt, hogy nem tudnánk-e úgy együttműködni, mint ahogy én együttműködtem annak idején az állami autópálya kezelővel, nem sokszor, de néha. Ahogy együttműködtem, vagy a NIF-el, vagy együttműködtem Bácskai Jánossal, akkor, amikor kirándulást lehetett szervezni a Grupama Arénában még annak átadása előtt, amikor a Köröshegyi Völgyhídra el lehetett menni, még az elkészülte előtt, és ott mindenki kapott tájékoztatást, túljelentkezés volt, és mindazok, akik ott voltak, boldogok voltak. És bármikor, bármilyen kirándulásra eljöttek volna, és emlékezhet, ez... Az elmúlt hetekben, hónapokban ilyen nem volt. De tavaly biztos, hogy volt, és Bálászlónak is említettem, hogy a mi együttműködésében, nem a mi kettőnk, hanem a Városliges zrt való együttműködésből elsősorban valószínűleg az ellenséges környezet miatt, de hát a válaszadás az nem az én dolgom, és magáról a konstrukcióról beszélek. Miért kellett, hogy hiányozzon az az elem, hogy akár a Néprajzi Múzeum ásatását, akár bármilyen területet együtt járjunk be, meg lehessen nézni, és egy olyan szakszerű ö, ö, idegenvezetést kapjanak az emberek, ö, amilyet adat esetben talán a múlt héten, vagy ezen a héten fognak kapni a Francis Bacon és a Freud kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában, vagy amilyen előadásban volt részük a Köröshegyi Völgyhídon, vagy a Grupa arénában részint Nagy Attila, részint Bácska János, illetve a kivitelezők által. Soha se fogom elfelejteni, amikor az mt nek mert ugye ott mások is voltak, az MT-nek volt talán a tudósítója, de erre nem is köszönöm meg, de úgy volt azt hiszem, a Körösegyi völgyit átad nem átadásánál, hanem előtte ott még építettek, és kérdezte egy hölgy nagy attillát, aki a vezérigazgató volt, hogy hol van itt a Körösegyi völgyit, nem tudta eldönteni ott a piléreknél állva, de teljesen biztonságos területen, és mondta neki, a nagy Attila, hogy konkrétan ott. Áll. Figyelek, ugye nem voltam félrejethető, Nem, nem, nem, nem, nem. Egyfelől azt kell, hogy mondjam, hogy volt már ilyen azért a liget történetében, nem is egy, és természetesen nem zárkózom el, és nem zárkózunk el attól, hogy akár a jövőben is legyen ilyen, tehát vannak azért ilyen tematikus túrák és bemutatások. Nyilván az a helyzet, hogy nem megkerülve azért a kérdésnek a lényegét, azért azt pontosan értjük és tudjuk és látjuk, hogy van egy szűk kör, aki valószínűleg egy ilyen bejárás lehetőségét nem arra használna ki, hogy kultúrált módon érdeklődjön, és pedig meg tudja a részletes információkat hiszen ezt nagyon szívesen átadjuk bárkinek, átadom én is személyesen bárkinek, tehát nem véletlenül vagyok itt is minden héten, és állok rendelkezésre. Tehát azt hiszem, hogy nem volt olyan kérdés, amit kikerülnék, de azt azért mondjuk csak a Liget Park fórumok tapasztalataiból, mégis mégiscsak több, mint 15 volt, azt le tudom szűrni, hogy nem mindig a nettó szakmai érdeklődés hajtja azokat, akik részt vesznek ezeken a kérdéseken, és az ott megjelenő szakembereket kérdezni tudja, mert szerintem ez a ez a 15 Liget Park Fórum, amit ha fizikailag nem is járt a végig, de azért a park legtöbb kérdésével foglalkozott, nyilván tudom, hogy az épületek kérdésével ugye kevésbé, ott azért megvalósulhatott ez a típusú kérdésfeltétel. Nekem nagyon hiányzik, hogyha lehet ilyet tenni, szerintem majd inkább tavasszal, mint télen, mert ugye a viszonyok, Különösen a mostani helyzetben, amely engem nagyon elgondolkodtat, hozzátéve, hogy terepen, amikor abban szembesültem, hogy lehet, kérdeztem a, a, a belgyógyászomtól, hogy a magas vérnyomás elleni gyógyszert, azt mennyi ideig kell szedni, és miközben a szexuális potenciálommal semmi probléma nincs, rám nézett az én főorvosom, és azt mondta, hogy mint a mint, a viagráci, mint, mint akik a Viagrát szedik életed végéig. És akkor úgy belegondoltam abba, kímárom viagra nélkül, hogy vajon ez az életem végéig, ez hány év. Ebben egyébként a magas férnyomás nélkül is belegondoltam volna, illetve belegondoltam, és ebben az volt, hogy azok az áldatlan állapotok, amelyek vannak, amelyek nem kerülik el a miketünk beszélgetését sem, hogy azok hogyan szüntethetők meg úgy, hogy közben megvalósul a projekt, és erre nem tudtam értelmes adni, ebben tudna segíteni egy ilyen séta, nem biztos, hogy jelentős mértékben, de talán. A néprajzi Múzeumnak a történetét múlt héten megbeszéltük, talán egy napra rá, talán aznap megjelent a népszavában egy hosszú írás, és akkor arra gondoltam, hogy Jézus Mária, mint amikor kalocsán homokos söpörtünk, amit elsöpörtünk reggel, az gyakorlatilag 10 perc alatt visszahordta a szél. De lehet, hogy igazságtala vagyok. Kinek adjak igazat akkor, amikor Györgyevics Benedek azt mondja, hogy, és akkor ismeretlen forrásokra hivatkozva, mondjuk ennek az éve a a népszava meg azt mondja, hogy vízbetörések, vagy ha nem vízbetörések, akkor sokkal rosszabbul áll, a néprajzi múzeum kiköltöztetése, mint amilyet egyébként a szakemberek mondanak. Kemecsi Lajos nem hajlandó válaszolni, illetve azt mondja, hogy minden rendben van, de közben hihetetlenül felduzzatta a létszám, azokat valahogy el kéne helyezni az új helyen. A kettők között ebben az omrk nevezetű intézményben, egy bonyolult neve van, nem fog időre elkészülni, logisztika és egyéb problémák vannak, és gyakorlatilag visszagörög a Györgyev is beledekhez. Ugyanaz a kérdés, mint az előző héten, a nem és pontosan ugyanazoknak a szavaknak a formájában. Izgalmas kérdés, ugye azért némiképp elválik egymástól az építkezés és a múzeumnak a költöztetése. Azt tudni kell, hogy ugye a Városliget ZRT-n belül van egy komoly logisztikai ügyosztály, aki azzal foglalkozik annak az előkészítésével, hogy ezt a több százezer műtárgyat, ami a Néprajzi Múzeumból a galériából, vagy éppen a közlekedési múzeumból megmozdul ezeket szállítmányozza, illetve az időszakos raktározását az biztosítsa. Ezen elég komoly erőkkel dolgozunk. Ugye a közlekedési múzeum és a szépművészeti szép múzeum voltak az első fecske, tehát nyilván a közlekedési múzeum műtárgyai azok most egy időszaki raktárban kihennek, mint ahogy a szépművészeti múzeum megújítása során az ott lévő gipszgyűjtemény, illetve az egyéb műtárgyak azok elköltöztek. Ez egy nagyon komoly szakmai munka, ami az e, múzeumokkal közösen zajlik. Ezt úgy Kell elképzelni, hogy a Néprajzi Múzeum végzi természetesen a saját műtárgyállományának az előkészítését, felkészítését a költöztetésre. Ez egyben egyébként egy fantasztikus lehetőség is az intézményeknek, hogy 21. századi technológiákkal fölmériék a műtárgyakat, már amennyiben 21. századinak nevezhetem azt, hogy QR-kódokat ragasztanak azokra a műtárgyakra, amik korábban valami egyéb technológiával voltak lehározva. Ez zajlik most a Néprajzi Múzeum főépületében, és ez zajlik most a Néprajzi ezí egyébként frus छोरaktáraiiban is. A Néprajzi Múzeum főépülete kapcsán ugye van egy elég határozott dátum a kosú térről az épületnek a jelenlegi kormányhatározatok alapján 2019 december 3-a. Egy nagyon rövid kérdés én másnap este abban a jogi helyzetben amiről ma múlt héten beszéltünk, abban az elmúlt héten történt bármilyen lényegi vagy az elmúlt héten ilyen esemény nem volt? Nem történt, nem történt. Tehát most ugye a kézbesítési időszak van, úgyhogy hamarosan megkapja a hatóság, tehát mondom, talán a múlt héten nem artikuláltam eléggé, tehát ennek az építési engedélyezési kérdésnek a Városliget ZRT azért ugyanúgy elszenvedője, mint bárki más, nem is tudom, hogy rajtunk kívül van-e más szenvedője ennek. A Néprajzi Múzeum egyébként egészen biztos, tehát hogy ez egy hatósági ügy, de, de ugye ez az, ami én prognózisom alapján január 15-éig kell körülbelül lezárulni, tehát akkor megint jogerős és végrehajtható építési engedéllyel fog reményeim szerint rendelkezni a Néprajzi Múzeum. Viszatérve oda, amiről beszéltünk? térve oda, amiről beszélünk, tehát gőzerőben zajlik a Néprajzi Múzeum főépületében a műtárgyak előkészítése, hogy 19. december 31-ig kell onnan kiköltöznie, ez a Steindl program harmadik üteméről szóló kormányhatározat alapján vagy így, ezt én ugyanolyan műkedvelő újság olvasóként tudom mondani, mint bárki más, mert a Steindl program részleteit nem ismerem, ugye ez a Kossuth tér megújítása, illetve a Kúriának a visszaköltözése a Néprajzi Múzeum épületébe. Ez ügyben egyébként van tennivalód, neked ez ügyben jelentenek, vagy te erről épp úgy értesülsz, mint ahogy én értesülök, vagy neked ezer rajta kell hogy tartsod a kezed, mint azért. Természetesen rajta kell tartanom a szememet, hiszen a, a szállítmányozás, a logisztikai feladatok és a, a műtát és megoldása az részben a városliget ZRT. Magyar, hogyha ebben tényleg csúszás állna be, akkor az egyébként, ha ez bekövetkezne, az a te felelősséged is volna, vagy az a te gondjaid számát is növelné, mert valamivel nem tudtál úgy megbirkózni, mint ami ebben egyébként határidőre kellett volna. Nem azt mondtam, hogy ez van, hanem hogy ez lenne. Ez, nem egy, ez egy egyetlen nem bonyolult helyzet. Én olvastam a minőszabad cikket, ami egy relatív egyszerű helyzetet próbál, nagyon bonyolultan feltüntetni. Arról van szó, hogy a kúriának a beköltözése az gyorsabb ütembe kell, hogy megtörténjen a Kossuth térre, mint azt eredetileg uh, számítani lehetett. Ezért a Néprajzi Múzeum főépületének a kiköltözésének a határideje előre jött. Nem várhatunk 2020-ig, amikor is a egykori felvonulási téren átadjuk a Néprajzi Múzeumot, hanem ennél hamarabb ki kell költöztetni már az épületet. Nyilván lesz egy interregnum, egy exlex állapot, hogy ezeknek a műtárgyak nem tudnak főépületre, főépületre költözni, nem tudnak a Kossuth egyenesen az 56-osok terére költözni, ezért Elképzelhető, hogy a műtárgyak egy részét időszakosan raktárakba kell elhelyezni. De azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy a Néprajzi Múzeum gyűjteményének jelenleg kettő, azaz kettő százaléka az, ami megtekinthető és látogatható. A többi most is raktárakban van. Tehát, hogy itt azért nincs szó valamiféle rögötbottról, vagy valami óriási átverésről, hanem a főépületben lévő műtárgyak, azok elképzelhető, hogy részben egy időszaki raktárba kell, hogy költözzenek. Természetesen ennek ha ez így van, van némi többletköltsége, akkor mennek arról kell lenne? döntenie, hogy ezt biztosítja ezt a többletköltséget. Van-e neki annyira fontos a kúria 19 év végi munkakezdése, hogy az időszaki raktárakat biztosítsa tekintve, hogy ez kerekítési téma. Jó, most még, ne, most még nem, nem szóval vagyunk ez... a hídnál az osztályfőnök szabainával élve, de egyébként, ha ez bekövetkezne, vagy ha volna dátum, akkor tudnád azt, hogy a pluszköltséggel hova vinnéd ezeket az izéket? Vagy hova vitnéd? Természetesen igen, hiszen ugye ebben a másodpercben is um, körülbelül 10-20 olyan raktár van, ahol uh, szép művészet is, um, közlekedési múzeumos, vagy éppen um, Éppen néprajzi múzeumos műtárgyak vannak város szerte, vagy a város környékén, tehát ez egy szakma, ahol megfelelő a múzeum szakmai kritériumoknak megfelelő raktárakat kell bérelni. Nyilván vannak olyan műtárgyak, amik teljesen egyszerű logisztikai központokban megfelelő őrzés mellett elhelyezhetőek, tehát nem vagyok ennek teljesen szakértője, de úgy gondolom, hogy a több ezres szütyhám készlete a néprajzi múzeumnak, az kevésbé fontos, hogy milyen páratartalom és hőmérséklet mellett van őrizve. Ezt mondjuk, értem. ezt értem. Mint, a, mint mondjuk a, az a papíralapú gyűjteménye, ahol, ahol viszont az állagromlás ö, fölmerülhetne, hogyha nem megfelelő légállapotokkal. Én nem panaszkodhatom, és ezzel nagyjából kirívok abból a körből, ahol korábban voltam, hogy hogy bánok vele ezt a nép dönti el. Nem én, nekem vannak nyilatkozó embereim, de gyakran futok abba bele, Olvasom, hogy elsősorban ellenzéki orgánumok kérdezik, de nem kapnak választ. Azt kérdezem tőled, hogy amikor, és ugye itt óvattal kell lennem, kollégák vagy nem kollégák, sajtó, kérdeznek valamit, és nem feltétlenül 500 ezer adatot kell összeszedni, neked van-e közvetlenül vagy közvetve között ahhoz, hogy ki Egyébként belejött hogy valamikor dolgozni is kell, és nem lehet mindig nyilatkozni. Milyen nyilatkozati készséget mutasson akkor, amikor egy ügyben valaki kérdez, miközben te tudod, hogy az fontos, fontos a lényeges vagy lényegtelen? A Városliget esetében van. A Városliget esetében az Összes Liget Budapest projektet érintő esetben, ezt én döntöm el, hogy milyen kérdésben hogyan nyilatkozunk. Én szerintem a kérdések 98%-ában személyesen állok rendelkezésre, vagy az újságíró kollégáknak gyakorlatilag azonnal küldjünk választ, már azért ezzel hozzáteszem, néha a kollégák erősen visszaélnek, tehát két oldalról is egyfelől olyan komplexitású kérdéseket kérdeznek, mondjuk egy órás határidővel, Igaz, nem amit nem nem mondjuk egy hét alatt sem tudnánk megválaszolni, és mire összeáll a válasz, már lehoznak egy cikket arról, hogy a Városliget ZRT a kérdésben nem reagált, a másik közkedvelt módszer az pedig az obstrukció rég ismert jogintézménye, amikor olyan mennyiségű kérdéssel árasztanak el minket párhuzamosan, amit gyakorlatilag ellehetetleníti a napi munkavégzés. De ezeket a speciális eseteket leszámítva azt gondolom, hogy igyekszünk, igyekszünk transzparens módon kommunikálni a sajtójeles képviselőivel. Nem tudom, hogy most konkrétan mi is lett a kérdés. A, a Kemecsi Lajosnál volt arról, hogy kérdezték, de nem válaszolt. Hát ez a bizonyos népszavacik, amiről, amiről beszéltünk abban, van ez. Nem tudok, nem tudok ehhez, nem tudok ehhez kommentet, kommentet fűzni. Igen. Ugye nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, azért ezt tegyük hozzá, hogy amikor én, én azt kell, hogy érzékeljem, és azért... Nem szeretnék túlzottan kilépni a saját székemből, de amikor azt kell, hogy érzékeljem, hogy mondjuk egyes újságoknál döntés, születik arról, hogy egy bizonyos újságírót akkor most kvázi ráállítanak a liget projektre, és innentől kezdve mindegy, hogy mi mit mondunk, az ő feladata az, hogy hetente lehetőség szerint szenzáció szagú cikkeket írjon, ami rossz fényben tünteti fel a beruházást és az objektivitás látszatát sem próbálja fenntartani, azért ehhez nehéz szakmailag viszonyulni. Tehát, emlékszem azért arra a 2016-os időszakra, és nem akarok kiemelni ebből semmit sem, az csak egy statisztikai szám, amikor 30 nap alatt 72 darab cikk jelent meg a 444 a Városligetről, úgyhogy nyilván az egy egészen más időszak volt, de azért 30 nap alatt 72 Cikk, szerintem ez azért legalább akkora eredmény, mint amikor a Wörtteszt Architecture díjat elhozzuk. Szóval, hogy ez ritkán fordul elő. Ha már ennél a dinnál tartunk, akkor ugye az Ubrecki kiszúrta, bár az inkább a kiíróknak a hanyagsága, hogy Bukarestbe tették az intézményt egy mondat erejéig, mert aztán később helyén kezelték. A másik pedig, ugye, sajnos nem tudunk kilépni a szimbolikus térből, és ugye abból adódóan, hogy Ugye ennek a nevezési feltételeiben, aki elvész, az láthatja azt, hogy ebben van pénzmozgás, előtte mindjárt egy olyan díról beszélnek, amely egyébként megvásárolható, és az, hogy egyébként ez a realitások talán állva, de hogy döntetném én el, hogy melyik a realitás talaj és melyik nem, de hát kénytelen vagyok néha eldönteni, legfeljebb majd letaszítanak róla, vagy azt mondják, hogy tévedek. Tehát az a dolog lényeg, hogy azt mondják, hogy oké, okay, rendben van itt, hogy ez a rengeteg díj, egyrészt ez nem a megvalósult épületnek szól, hanem a tervnek, másrészt pedig befizetnek, és aztán a nagy lóvéért kapnak valamit. Ezzel is találkozhattál az elmúlt héten. Ja. Kérdezem tőle, hogyha egy maratoni futóversenyre, ahol nevezési díj van, valaki benevez, és azt megnyeri, az az ő érdemeit csökkenti-e, hogy nevezési díjat fizetett ezért, vajon ez az ő teljesítményéből levon-e? Nem. Én szerintem nem. Ez történik itt is, tehát természetesen mi befizettük azokat a nevzési díjakat, pontosabban díjat az International Property Award esetén, amit uh, ahhoz kell, hogy a zsűri egyáltalán foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ahogy befizettük eddig is, és befogjuk ezután is fizetni természetesen, hogyha ezt kérik és azokon, azoknál a díjaknál, ahol pedig uh, meghívottként, uh, mert mondjuk így működik a történet, meghívottként uh, kell, hogy részt vegyünk, mint mondjuk a Mipima Wardon volt, ott meg meghívottként fogunk részt venni. Én azt nem vagyok Visszatérve az előző kérdésedhez, vajon az indexen, amikor megjelenik egy darab cikk arról, hogy a városliget megnyeri, a, a, a néprajzi múzeum megnyeri esetleg, az építészek nyerik meg természetesen, hiszen a cikk is részletesen kifejtette, hogy ez... Két, két fő kategóriába adták a díjat, az egyik az architecture kategória, a másik pedig a property kategória, természetesen a Néprajzi Múzeum architecture kategóriába kapta a díjat, senki nem állította, hogy kész épületet adnak, nem is teljesen értem a hőbörgést, ez egy építészeti díj, amit odaítéltek, és természetesen úgy adja, akkor, akkor, akkor indulunk property kategóriába, és utána lehoznak egy ugyanolyan falsúlyú cikket arról, hogy a nevezési díj az vajon mennyiben Erre tudok neked válaszolni, ez szintén a szimbolikus térrel azonos. Én azt mondom, a György is Benedekre, milyen jó fej. És akkor az a közeg, én vagyok, és amiben talán nekem beosztásom is van, de vannak fölöttem emberek, vagy amelyben én egyébként anyagi függőségben élek, vagy egy olyan térben vagyok, ahol nagyon sokan beszélnek hozzám, ott azt mondják, hogy te figyelj, nem kéne ennyire jó színben feltüntetni a György miközben nem kéne minden állítás az előző cikkből tagadni. Írjatok már egy másik írást azzal kapcsolatban, hogy azért nincs minden így rendben, és számos okból kifolyólag nem mondanám el, hogy hol mindenhol létezik még az ellenzéki sajtóban ilyen gyakorlat, amiről én tudok. Ma nem én, a, én ezzel, Tehát, igen. Uh, igen. igen. Hát ez, ezzel sajnos Magyarországon együtt kell élned, uh, te fiatalabb vagy nálam, talán még megéred azt, hogy ez másképp legyen. Az én szomorúságom nem csak annak szól, hogy magas lett a vérnyomásom, ami állítanak nem fog elhagyni, hanem annak is, hogy legalább annyira, de még inkább, hogy, hogy mintha az, amit én csinálnék, azért kifejezetten hasznos tevékenység lenne 8 és 9 között, de 9-kor azt látom, hogy semmi értelme nem volt. Oké, okay, nem teljesen, de sok szempontból, és azért kell valami életkedv és optimizmus ahhoz, hogy az ember másnap újra és újra és mindenki a maga területén ezt megtegye, én nem panaszkodhatok, mert van mivel foglalkoznom, és van kivel beszélgetnem, de attól még az az érzés, ahogy téged akarnak elhetetleníteni a tekintetben, hogy nehogy már nagy belényed legyed, mert az az elért eredmény, amit elértél, az olyan, nagyon nem nagy, más vonatkozásban, kisebb módon ezt én is megélem, és rettenetesen utálom ez Én azért abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok a város az ZRT-vel egyetemben, hogy nálunk azért van egy objektív végeredmény. Tehát azért természetesen a hétköznapokban az ember abból merít erőt, hogyha egy-egy ilyen díjnak van egy pozitív sajtóvízhangja, vagy önmagában a díj, és természetesen lehangolja, vagy adott helyzetben 10-15 Jó, hát megemeli, van. Megemeli a vérnyomást, hogyha ha, ha az ember rossz híreket e, olvas a projektről, de azért a napvégén ez egyáltalán nem számít. A napvégén kizárólag a Szépművészeti múzeumba beáramló emberek számítanak, a napvégén, kizárólag a Kutyás élményparkot használó e, Városliget környékén lakó kutyások számítanak, és a napvégén kizárólag a télvíz idején is az iskolás sportpályán. Egyébként néha meglepő módon rövid nadrágba, tornaurás tartó ehtornatanárok és diákok számára megtehetnek tehát egy épületről oksol. Két kérdés maradt mert aztán talán még a jövő héten egy röpke futja, majd kiderül. Az egyik az, hogy az állami operaház felújítását, valamint új műhelyi házának és próbaközpontjának felépítését átadja az egész légetprogramot kezelő állami városliget ingatlan fejlesztő zérti által alapítadó társaságnak, és ennek érdekében még az operaház és műhely épületének, valamint az épülő új létesítmények a vagyonkezelési jogát is ez a projekt társaság kapja meg, ha minden igaz. Erről írtak a múlt héten, valamint arról volt szó, hogy ezzel kapcsolatban tegnap kellett volna döntenie a parlamentnek. A szavazást szerdán tartják, és az Országgyűlési Főbizottság javaslatát mindig elszokták fogadni. Hát, te tegnap eléggé nap volt a parlamentben. Tudsz arról, hogy egyébként ezt elfogadták-e, vagy sem? Nincs teljesen friss információm, de tegnap este egy kószahírból úgy tudom, hogy talán igen hogy az zárószavazás megtörtént, de őszintén szólva ma Reggel még nem voltam a parlament honlapján, hogy ezt megnézem, hogy ez valóban így történt. És arra is van egyébként valamilyen jogszabály, hogy a te 24 órádat, hogy 24 órádat hogyan fogják kibővíteni 48 órával, vagy ez belefér, vagy bele kell, hogy férjük? Nem, nem, olvastam az előkészítő anyagot, még egyelőre ilyen kísérletet nem láttam benne, de most gondolom, hogy a Városliget ZRT, hogyha feladatot kap, akkor azt meg fogja oldani. Bizony szempontból olyan vagy, mint a katona lennél. <gül> Végül utolsó sorban sajnos nem tudok elmenni, hétfőn kaptam erről értesítést, de ma olyan programjaim vannak, amelyek hetek, hónapok óta csúsztak, most régebben még elmondtam ki mindenkivel találkozom, de most csak ingerlés lenne. Uh, és nem tudtam erre máshol rakni, pedig ennek nagy jelentősége van, hiszen a városlégetnek immanens része az állatkert. A fővárosi állat is nevelkedik, sok szeretettel meghívja a sajtó képviselőit, ahol nem volt vár legújabb látványosság, akiket elkészült cápa súli helyszíni bejárására. Ugye ez egy másik építés, építmény, nem az, amit eddig megnyitottak. Az Európa Legjobb Szabadidős Létesítményet címet elnyert panonpark építkezésének első a sajtószámmal és nyilvános telepszemléjére. Ez ma lesz 10 órai kezdettel, és itt meg fognak jelenni Persányi Miklóson kívül Tarlós Isván, Kásler Miklós, Pintér Sándor, talán te is ott leszel. Így tervezem, nyilván ez egy uh, fantasztikus dolog, tehát uh, ugye ez a Pannon Park biodom beruházásának egy uh, komoly előkészítése, de nem az ingatlan oldal, hanem a cápa oldal. És hogy ezek a, ezek a cápák... Én csak ezek, még akkor látom az akváriumok helyét, mutatta nekem a Persányi, amikor, amikor még uh, a öntés volt, hát ez valami elképesztően nézett, kis sajnos nem tudok elmenni, uh, talán meg fogom tudni nézni máskor, de akkor is hihetetlen volt, most gondolom még inkább az lesz. Csak időben nézd meg, mert ezek a cápák most kicsik, de a terv az, az hogy a biodóm kupolájával együtt ezek is növekszenek. Hát és azt is elmesélte, persze, hogy nem emlékszem rosszul, hogy ezzel hogyan lehet majd kereskedni, hogy itt majd lesz egy nevel, de ahol a felnőtt példányokat el lehet adni, mondván, hogy annyi felnőtt példányra amíg a biodóm különböző izéiben sem lesz szükség. É ha az operát hozzánk rendelik feladatként, akkor ahhoz természetesen értek, de a cápa kereskedelmet még ha jogszabályt tenni hozzánk, akkor se értenék. Tehát e, nem, nem, nem ismerem ennek a részleteit, de, de elképzelhető, hogy ilyen lehetőség is van. Azért nagyon kevés nagy tengervizes akvárium, ilyen méretű tengervizes akvárium, azt tudom, hogy nagyon kevés van Európában is. Talán ez a legnagyobb a Persányi szereti. Tehát a, per, a per Persányiban is megvan a szó jó értelmében vett e, megalománia. Do do not, there is no try. Right. A, a, a klasszikus mondja, úgyhogy uh, azt tudom mondani, hogy ez a biodóbra minden értelemben egyébként vonatkozik. Érdemes elautózni a Aha volt vidámparki terület előtt, mert egyébként fantasztikus, ahogy ez a összesen négy kupola elkezd kinőni a földből, úgyhogy ugye ez egy egészen speciális szerkezet, aki nem járt arra, annak azt tudom mondani, hogy leginkább a bálnának a tető szerkezetére emlékeztet, mert nem úgy bálna, mint ahogy a felpa, hanem... Úgy, ahogy ez a Pesti-Dunaparton megtalálható, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas, egy statikailag borzasztóan összetett kérdés, és most az utolsó, legmagasabb kupola is érti, úgyhogy egészen különleges élmény lesz a Pannonparkba sétálni, ebben teljesen biztos vagyok. Én a jövő héten, hogyha lehet, akkor egy negyed órát még ellopnék tőled, és most pedig egy fél percet. Jó, természetesen mindkettő. Köszönöm szépen. Egyrény. Akinek életfelfogása de egyszer azt jelte, hogy... Sem... Igen, arra már nem kerül sor elnézést itt a technikai szünetért, amelyben beszélgetés folyt, de remélhetőleg nem a nagy nyilvánosságot. Nem volt benne annyira fontos információ, de nem a nagy közönség számára volt fenntartva, és elnézést kérek Wintermantel Zsoltól is, hogy megvárakoztattam. Jöjj, reggelt elnézést! Azt kérdezem, hogy nekem, mint egyszerű állampolgárnak értelemek kell-e, tehát értenem -e kell-e? Nem értenem -e kell-e, hanem értenem -e kell-e, hogy miért nem jött létre tegnap a fővárosi közgyűlésen az a bizottság, amelyet az ellenzék javasolt, és amely az E-jegyrendszerrel volt kapcsolatos, de a többség úgy döntött, hogy ilyen bizottság ne legyen. Persze ennél sokkal fontosabb, hogy majd mikor és hogyan lesz-e, csak azt kérdezem, hogy ilyenkor, amikor valamit elutasítanak, akkor abban egy olyan politikai fejbert látnak-e, amivel a közgyűlés nem akar foglalkozni, de nem azért tettem fel a kérdést, hogy mindjárt meg is válaszoljam rá. Mint elmentes Zsolt van a vonalban. Szép reggelt kívánok. szerintem meg kettő oka is volt, és a viszonylag a híradásokból is egészen jól kivehető volt. Egyrészt van egy teljesen szigorú politikai oka, mégpedig az, hogy a úr megtette azt a, és ez egy furcsa lesz, hogy egy rendőrségi feljelentés kapcsán mondom, hogy politika, de hogy ezt a főpogármester úr elmondta, ezt azért teszi, hogy egyszeres mindenkorra, azt az zavarkertést és azt az össze beszélést, amit most az ellenzéki oldalról láthattunk és hallhattunk, azt megelőlegezze, ha itt bárki is azt feltételezi, vagy azt gondolja, meggyőződéssel állítja, mint ahogy ezt egyébként Tegnap a fővárosi Közgyűlésben, jegyzőkönyvben is mondták, hogy itt mindenféle csúnyaság történt. Ha valakik szerint csúnyaság történt, akkor az arra életékes szervek vizsgálódjanak. Egy nyomozóhatóságnak sokkal több lehetősége van a törvények által biztosított joga, és felkészült szakembergárdája tekintetbe, tekintetbe, hogy akkor ezt az ügyet vizsgálja. Egyszerűen mindenkorra oszlassuk el ezeket a mindenmondákat, tehát ez a politikai része. A másik pedig a szakmai, hogy egyébként egy olyan projektről beszélünk, amely jelen pillanatban nagyjából a hát harmadánál felénél, kétharmadánál tartost egészen pontosan, én ezt nem tudom megmondani, azon pedig nem nagyon van mit vizsgálni, itt ugye jelen pillanatban azt kellene vizsgálni, és ebben kellene az egy ellenzéknek is segítenie a városvezetést, hogy abban a helyzetben, amikor a szolgáltató szerződéses kötelezettségét nem teljesítette egy nagyon-nagyon fontos pontot, tehát nem hosszabbította meg a lejárt garanciát. Ebben az esetben ők miért azt kérik számon, hogy föl lett mondva ez a szerződés, mert abban az esetben, ha nem mondta volna fel a szerződést, szerződés okán a BKK akkor teljesen joggal ezt támadnák, hogy miért nem mondja föl a szerződést, amikor a partner nem teljesíti egy nagyon fontos pontját a szerződésnek. Tehát nekik abban kellene segíteni, hogy ebben a helyzetben hogyan tudunk a legkisebb időveszteséggel, csatlakozni és a projektet továbbvinni és csatlakozni az országos elektronikus jegyrendszerhez. Itt Tehát a én azt gondolom, jelek, hogy a teljesen jelek, világos és egyértelmű a helyzet. Egy gondolat jelek, nyitottam, mert kőszegi adás, akivel én még rakói látogatásom, előtt beszélgettem, jelezte, mert hogy szóba került az, hogy vajon annak a múltkori beszélgetésnek van-e, vagy érdemes, hogy folytatása legyen, azt kérdezem, hogy ebben az évben, vagy inkább januárban, vagy később, tehát hogy abban van-e annyi, amiért egy második beszélgetést az, amit akkor elkezdtünk megér? Szerintem azért nincsen benne annyi, mert nincsen előrehaladás ebben a tekintetben. Tehát ahogy beszéltünk egyik napról a másikra, ez nem oldodik meg azt a jogi helyzetet, hogy ez a székesdűlősor Dunakeszi közükezgatási területén van, és emiatt egyébként az a baj, hogy a tervezési munkát sem tudjuk elkezdeni. vannak okay, hihetetlen konstruktív hallgatóim, akik nem minden szempontból szívelik azt, hogy a Fidesz működik, és azt írta az egyik nekem, hogy mondja már meg a Wintermantelnek, hogy miért nem adnak be egy törvénymódosítást, hogy az a terület, ami egyébként most Dunakeszihez tartozik, az legyen Újpest, és akkor ezt így meg lehet oldani, az, hogy ez egyébként mennyire életszerű, azt én most nem szeretném itt elemezni, ezt a kérdést kaptam, átadtam. Igen, erről is volt szó, a múltkori adásban. Akkor nem halott az illető. Igen, ö, egészen komoly jogi procedúra, és 1990 óta, rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy Budapest közigazgatási határát, illetve a közigazgatási határon belül a kerülethatárokat módosították volna. Én most nem fogom tudni fölidézni ennek a jogi processusnak, ráadásul ugye az Újpest önkormányzat a maximum felterjesztési joggal élhet a parlament felé. Mi önálló nem tudunk törvényjavaslatot beadni. Természetesen egy évni képviselő indítványokon keresztül erre lehetőség lenne. Néhány évvel ezelőtt, mikor erről fog, ezzel foglalkoztunk, és nem a Dunakeszi székesdűlösor kapcsán, hanem Újpest és a 15. kerület, tehát Rákospalotával közös határokat szerettük volna egy kicsit kiigazítani, módosítani, mert ilyen egészen szörtelmes módon a, a normális fizikai állapotokat le nem követve húzódnak a kerület ö, határok ö, és akkor vele már nem, nem fogom tudni ide visszaidézni, de ott is elég komoly jogi problémákba ütköztünk. De ezen túlmenően, ha a székesdűlösor a miénk lenne, ez is elhangzott a múltkoriadásban hogy a székesdűlösor bár fizikailag létezik, mint földút, ettől függetlenül két darab cég, a jól emlékszem a SZITESZKI és a, az OSSAN részben tulajdonos az ebben az útban, ami nagyon vittesen hangzik, de sajnos telekönyvileg az az ő területük, és néhány évvel ezelőtt az oszan kategórikusan elzárkozott attól, hogy bárkinek is bármit átadjon ebből a terület részéből, és ahhoz, hogy az utat jogilag is ki lehessen szabályozni, ahhoz a tulajdonostól maximum egy nagyon-nagyon hosszadalmas és adott esetben kétes kisajátítási eljárással lehetne e, csak e, dűlőre jutni. A kisajátítási eljárást pedig Újpest önkormányzata nem kezdeményezheti, mert az a telek Dunakeszi területén van. Tehát a Dunakeszi önkormányzat tudna a kisajátítást elindítani, és nyilván ők ebben kevésbe érdekeltek, érintettek, hisz ott azon a környéken Dunakeszi lakos állampolgár egyetlen egy fő sem él. Azt kérdezem önt, hogy emlékezetem szerint az újpesti önkormányzat egyik tagja a Triponormer volt az, aki független attól milyen döntés hozott Alós István, Azt mondta, hogy de hát az EDIOS-ügyben is hogy járt el a rendőrség, őket Ez vagy őt ez nem nyugtatja meg. Igenis szükség volna erre a bizottságra, mert hogy az elfogultsággal nehéz mit kezdeni, és ő ezt az elfogultságot tapasztalja. Remélem adtam egészen más szakad a szájában, mint amit mondott. Nagyjából el, és el is mondta, hogy egyébként ezt azokat a szavaj triponúra és ezt a jegyzőkönyvet el fogja küldeni a rendőrségnek, mert nyilvánvalóan ez az állítás, hogy mondjam, um... némi nemű bizonyításra szorul, azt gondolom. De hát ez az ő dolga, én nem szeretném, ő is egy fővárosi képviselő, szíve joga a mondani bármit, amit gondol, neki kell helytállni érte, nem nekem. Ilyen édes-keserű szavak hangz, hangoznak el Zubrecki-Dávid és a legkülönbözőbb emberek tollából, tehát miközben az ap hihetetlen népszerűségnek örvend. Ennek gondolom, nagyon örül, közben mégis, és ez is megérthető, sokan siratják a régi piacot. Hát az Dávid szerintem nem síratta régi piacot, ő egy nagyon kis szellemes posztban emlékezett meg arról, hogy eltűnt a régi, meg hát bele kellett tenni a viccet, én értem a lényegét, hogy ugye jelenleg a, a, azok a padok, amelyeket oda az épület tetszik, azok éppen egy építési paravára, vagy nem tudom minek hívjákra néz, de hát igen, ugye igen, ez ilyen igen, az átmeneti állapot azért átmeneti, igen, igen, hogy átmeneti legyen, de, de mindegy, és én azt gondolom, igen, hát nyilván sokan, és, és ebben az értelemben is. Bennem nem, ott nem, van még, ugye, mint öregemberben a lehelpiac is, mert ugye a lehelpiacnál én még emlékszem arra, amikor az édesapámmal ott voltam, a, még a rajképülete előtt hogy az mekkora népszerűségnek örvend, nem tudom, biztos nagynak, és ott is voltak olyan hangok, mint minden esetben, amikor struktúráját tekintve valami megváltozik, a lényege megmarad, mert piac-piac, de közben más módon zajlik ott az élet, sokan síratták azt a piacot is. Én azt gondolom, hogy voltak ilyen hangok is, bár én inkább úgy értelmezem, hogy valaminek az elvesztése miatt is síratás, vagy a nosztalgia, az bár ugyanaz a tárgyal... Oké, nem de kéremben van, egy legyen másik nosztalgia, másik. csak a nosztalgia az a nosztalgia még kevés az időt állt el, jött de még ahhoz kemés Nem, nem, nem, nem, nem, hát azért azért, azért a, a, a nosztalgia, tehát hogyha ha eddig valaki minden egyes hétvégén kilátogatott a régi piacra, és megette ott a lángosát, megitta a kis sörét, és beszélgetett a barátokkal azon a sarkon, azon a helyen, ami, ami most ott éppen egy üres plac van, ahhoz nem kell elteni éveknek, hogy azokat a végéket akár a három hónappal ezelőtti hétvégéket visszaidézze, ö, máshol kelljen találkozni a barátaival, hát ez teljesen természetes, de hát a változás az életünk része, ahogy időnként fölülítjük a lakást, ahogy időnként lecseréljük az autónkat, ha kell átköltözünk a város egyik részéből a másikba, ez, ez, ezzel jár, nem volt tartható a régi piac, ezt mindenki tudja, még azok is, akik siratják, vagy nosztalgiáznak. Életben nem lehetett felújítani, teljesen gazdaságtalan lehet volna felújítani, nem is lehetett volna megoldani azokat a, a problémáit, amik tele voltak kódolva az elhelyezésébe és az építése miatt. Egész egyszerűen a korkövetelmények nem felelt meg, az új sokkal többet érdemeltek annál, mint hogy ebben a régi, romos, lepukkat, rozsdás és nem korszerű épületbe kelljen menniük. Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor a teljes tér el fog készülni, ez nem holnap lesz azért, ez még jó néhány év, de amikor a teljes tér elkészül, mindenki nagyon-nagyon büszke lesz, és azt gondolom ezt nyilván elfogultsággal erőteljesen lehet vádolni engem, de Budapest talán a leg legszebb kerületi város központja fog kialakulni, mind méretében, mind igényességében, mind az oda telepített vagy ott lévő funkciók tekintetében. Tehát mindannyian büszkék lehetünk azok, akik nem akarnak Menjünk ezzel vissza a, a városházára, külön fejezetet vagy külön bekezdést kapott ön tévedésnek. Az elektronikus egyrendszer projekt kapcsán a fővárost emlékeztetett rá már, mint ön, hogy a 2010 előtti város által az elektronikus egyrendszerre 10 éven át elköltött több százmilliós tanácsadási szerződések és tanulmányok miatt értek a fővárost hiszen azokból egyetlen mondatot sem tudott felhasználni. A 2010-ben megalakult BKK megemlítette, hogy az előző városvezetés idejéből származó a 4-es metrót kapcsolód ügyek miatt is érhetik el a fővárost. Az alagutat forró Branco konzorciummal összesen 35 peres eljárása volt a fővárosnak és a BKK-nak, amelyből hét még folyamatban van, ezek közül pedig a legnagyobb tétel 35 millió eurót jelent. Az Ásztomba szemben pedig 29 milliós erős követelése van a BKV-nek, a céggel a 2010 előtt a kocsi beszerzésére kötött szerződést is fel kellett mondani és újra kötni. Szűcs Somjó ez így, ez így volt. Um, beszéltünk mi már az elektronikus díjrendszerről. Nem úgy elveszve a részletekben, mint ahogy tegnap elvesztek önnek adott esetben a képviselőtestületi ülésen. Van valami nagyon szomorú Ebben a mai helyzetben, hogy ebben milyen visszaélések és milyen gondatlanság volt, nem tudom. Budapestnek jelenleg szerintem kifejezett színfoltja az, ami a jegyvásárlással, a jegyhasznosítással, a BKV ellenőrökkel kapcsolatos. Ha meg fog szűnni, már fájni fog a szívem, és ennek egyetlen egy oka lesz, hogy abban a környezetben, ahol én mozgok, ez lesz az egyetlen olyan város, ahol ez így működik, és annyira hozzászoktam, mint amennyire adott esetben e, Újpesten hozzászokhattak emberek a régi piachoz, miközben ebben a tekintetben is kellene, hogy egy ember legyen, és az nem ön, hanem Tarlós István, akinek azt kellett volna már régen rég mondani, a Belejét vagy a Demszkinek is, már nála is korábban, hogy ez így nem maradhat. De nyilvánvaló, ugye, ami tanulmányokat említettem, a nagyjából tíz évig készítette elő 2000 De Mi kerül ebben az... tíz év? Hát megmondom őszintén, én sosem fejlesztettem ilyen rendszereket, de tíz év alatt biztosan ki lehetett volna ezt alakítani, mint ahogy egyébként az elmúlt négy évben is az volt a terv. Azt hogy kérdezem ez, öntől, hogy vajon, de, nem kezd, nem de, egy várjon, az... az első ilyen rendszer, az vajon hol a frányában történhetett a világban? Hát nem tudom, de a, a, a londoni példát, az oyster card rendszer... Az, az mennyi ideje, az, az, ideje van meg? Hát megmondom őszintén, ezt nem tudom. Cilka. Az nem biztos, hogy most már szerintem. Hát már csak amikor. Hát szerintem 8-10 éve egészen biztosan. Ha, Jó, nem tele nem, nem, nem tévedek ezzel nagyot, de egészen, egészen egyszerűen a, a, a budapesti rendszerben attól függetlenül, hogy a szállító cég hogyan és miként nem volt képes adott esetben a szerződésben vállalt feladatát, most a jogi garanciákon kívül, szerződéses kötelezettségén kívül, Teljesíteni. az tény, tény hogy ugye az elektronikus személyigazolvány bevezetésével együtt olyan szinten változott meg a jogszabályi környezet, amihez az egész szerződéses rendszert át kellett volna alakítani, és többek között az én információm szerint emiatt ennek a szerződés módosításnak számos más pontja mellett ebben is nehézségek voltak, tehát nem tudta a PKK és a, a szállító cég ezt a szerződésmódosítást megkötni. A főváros vezetése, ahogy tegnap egyébként Tarnós főpolgármester úr elmondta, tájékoztatva volt arról, hogy egyébként a szerződésmódosítás húzódik, de mindig azt a tájékoztatást kapták, még azt hiszem, még a novemberi talán, 9-én vagy 12-én nem is tudom melyik jelentésben is az volt a mondás, hogy napokon belül megszületik a szerződésmódosítás, de ez nem történt meg, és amikor a nem tudom, hanyadik felszólításra sem a szerződéskötés elmaradásától függetlenül nem volt hajlandó a szállító benyújtani a meghosszabbított bankgaranciáját, ami még egyszer mondom nagyon-nagyon sarkos és fontos követelménye volt a szerződésnek, akkor nem tehetett mást a BKK igazgatósága, mint fölbontja a szerződést. Tehát itt egy olyan helyzet alakult ki, lehet természetesen vizsgálni, hogy kellett -e volna eddig várni, kellett volna ennyi türelmi időt adni a cégnek, hogy rendezze a sorait, de egészen egyszerűen a BKK. Van az az állapot, amikor ön is, hogyha megrendel egy autót mondjuk, vagy megrendel egy építőipari vállalkozót, vagy mondjuk a családi házának a felújítását, és amikor azt mondja, hogy jövök szombaton vagy a jövő héten is nem jön, azt mondja, hogy egy hét múlva jövök, de nem jön, aztán két hét múlva jövök, de nem jön, ráadásul egyébként ön nyújtott előlegetnek ide a bankgaranciáját, nem akarja meghosszabbítani, akkor nem tehet más, mint fölmondja a szerződést, mert egyébként, mint közpénzzel felelős szervezet, nem teheti meg azt, hogyha vele szemben a szerződéses kötelezettségeket nem tartják be, akkor ezt a normális jogi keretek között és a partnerség elvét már szétfeszítő határidőn túl nem mondja föl. Egy kényszerhelyzet alakult ki. Ez olyan, mint amikor van, ismeri a viccet, amikor Megkérdezünk a másiktól, hogy ez a tudsz úszni, nem, és ha megfizetlek. Tehát hiába van a fővárosnak pénze, hiába van elvárása, hiába van megrendelése, és hiába van szerződése. Ha másik fél abban nem teljesít, akkor van az a pont, amikor fel kell mondani a szerződést. Volt-e az elmúlt időben, mert mindenhol most tartják, gondolom úgy Újpestre és vonatkozik közmeghallgatás ma lesz. Ma lesz. Jó, hát akkor annak a tapasztalatait átnézzük a jövő héten. Előzetesen ár... tudok tapasztalatot mondani már. már előzetes tapasztalatot, az Abszolút, Hát ugye van, ugye ez most már a... Ez a problémó Ez most már a tízezben, és a 8. lesz, mióta polgármester vagyok, és ar arra még nem volt példa. Nyilván tudjuk, hogy jövőre választás. Várj egy a hát, ha Igen. Tessék. Ö, azt szeretném a polgármester úton megkérdezni, áttételesen tehát a Fővárosi önkormányzat és a Metró, hogy amit most mondott, hogy ugye a pénzek, hogy, hogy nem úgy vannak lekötve. Én nekem az lenne a kérdésem, hogy a metróval kapcsolatban a kocsikat, amikor lecserélték az észak délén, hogy létezik az, hogy itt van az összes új, mert ezek új kocsik, ezek nem fulé felújítottak, a fehér úton ott áll Garmadával ö, egy csomó el nem vitt ö, vagon, amit a Feszer rombont szét. Érthető a kérdés, mert én nem értem, de. A régi kocsik az? Igen, igen, hát amit az észak amit futottak a 225 fölötti uh -huh. pályaszámú kocsik, ha elmegy a keresztül. de azok, amit útban... kéne tenni? Hát azokat ki kellett volna az oroszokhoz vinni, mert ugye aznak, annak cserébe kaptuk mi, idézőjelbe érve a felújított kocsikat, amik nem felújítottak vele, hogy tök újjak. Én Jó, alul, ja, ezt értem, de ez tényleg így van, amit mond a hallgat? Én... Hogy... Hát én nem tudom, ne fegnézést kérek, nekem fogalmam is, hogy a BKV járműtelepén belül hol és milyen kocsik áll Nem a kérdés, az a kérdés, az a kérdés, hogy után... ki kellett volna -e vinni Oroszországba, vagy sem? Hát, hát ez a nagy ő... kérdés. Igen, de ez a kérdés számomra is kérdés, ha igénylik, akkor én ezt már szóval van. meg tudom meg nem. beszélni, akkor ez, akkor ez és... jövő, jövő heti házi feladat, mert ezt nem bárhatom előtte, hogy azonnal tudjon elválasztolni. Nyolcadik alkalommal lesz közveghallgatás, már előre lehet. El igen, igen, mondani. igen, igen. És a, addig. és tudjuk, hogy jövőre választás lesz. Arra még nem volt példa, hogy 28, azt 28 előre föltett kérdés legyen, amelynek több mint kétharmada a kifejezetten párt elnökségi tagok vagy, vagy, vagy szimpatizánsok által gerjesztett és töltett kérdés. Vicces lesz, azt gondolom, ebben a tekintetben a közmeghallgatás arra szól, hogy egyébként az állampolgárok tegyék fel azokat a kérdéseket, amiket az év folyamán nem tettek meg, de azok a szervezetek, amelyeknek adott esetben képviselőik is van a képviselőtestetben, nyilván meg ők is állampolgáros, tehát jogukban hozzá, de mégiscsak fura, hogy egyébként ténylegesen személyes ismeretséggel, saját szervezeti keretek között Képviselővel rendelkező pártok tagjai, elnökségi tagjai jöjjenek be a közmeghallgatásra kérdéseket föltenni, az több, mint vicces, de hát természetesen állunk elébe, és minden föltetett kérdésekkel fogunk választani. Még egyszer elnézést a csúszásért, kellemes hétvégét, jövő héten Köszönöm szépen mindenkinek. Én is köszönöm. Minter mondta Zsoltot, hallották. Mondtam, nagyjából 9 óra 21-ig tudok maradni, úgyhogy ne kések el több helyről, mert az ember aztán így izé, láncban csúszik. 061 -9 -9 -9 -9, és 0636 bármilyen témában. Zene nem lesz, csönt lesz, én pedig SMS-eket küldözgetek a holnapi napra. Még öt nap van hátra ebből az évből. Én úgy terveztem, hogy a jövő év elején szabadságra megyek, de a mostani egészségügyi helyzetem azt keresztül tűnik húzni, hogy aztán leszek-e vagy sem, bár Csar azt ígértem, hogy ma erre lesz válasz, ma biztos, hogy nem lesz még rá válasz. A jövő héten nem vagyok, abban biztos vagyok. Tehát az kimarad, de hogy egyébként mi a helyzet, arról fogalmam nincs. Ugye magamra is vonatkoztatom a mindennapi kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, nem csak a rádióadásomra. 061-489-0999 és 06 30 Óhaj, sóhaj, panasz, bármi. 1 SMSL. Két SMS Három SMS Most nem olyan gyorsak, mint tegnap voltak. Ne Kellett szólnom. Megy a negyedik. Még egy van, ha nem hívnak, akkor el vagyok engedő. Szomorú, de tudom, jön. Holnap se fogunk nyújtkozni, aztán még van a civil apályán. El Ez is elment, elment, öt abból egyre válaszoltak. Kilenc óra. Kilenc, mindjárt 10 perc lesz. Jaj, ajj, ajj, édes vagy. Mindig ilyen értetlen vagyok, Te kicsit olyan, mint amikor az ember kinéz a folyosóra, és azon mindig sokan vannak, és egyszer csak azt látja, hogy nincs senki. Jaj. Persze van ilyen. Hmm. Megjött a második. Nem jött meg a második. Nagyon szépen köszönöm MPK-nak az empatikus sorokat minden vonatkozásban. 9 óra 12-ig maradok, az még két perc. Annyira jó érzés, hogy kialakult egy olyan intím a műsorommal a rádióval, hogy engem zavar, ha csönd van. Két SMS. Filipov Navracsics. Vajon az elkövetkezendő egy percben bárki feláll -e a dobogó harmadik fokára, miközben ez nem egy verseny, ugye, Kristó. 7-10 körül Filippov 7-30 körül is 8-03 körül Karácsony 8-30 körül Bácskayi 8-50 körül Ugiakit Attila, ez a holnap. Fél kettőkor Csivila pályán felvétel. Még 20 másodperc. Nem erültem ennek a tegnapi egészségemmel kapcsolatos hírnek. Nem szeretem magam elhasználódva látni. Semmit sem. Minden lenne Dörö. kukac Dörö.fialajanaskukac.gmail.com Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor megvan kísérletének. Ha nem az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után találkozunk. gmail.com Laci, teljes. jössz! A legjobb, A legjobb leg, zenék leg, leg, leg, leg, Here comes the bar. A legkullabb, a legkullabb Valahol máshol CV Rádió FM98